Husker du dengang, det var stavning eller kaos, hvor venstre var det modsatte af højre. og hvor problemer blev fejet ind under gulvtæppet. Nu drejer det sig om Anders, og Helle, og Pia, og Bent, og Vili, og Margrethe, og Nasser, og Line, og Bodil Kornbæk. Om velfærdspolitik og skattepolitik om Anders og Pia eller Anders og Nasser om forandring eller kontinuitet og er der forskel på blokpolitik og overbudspolitik er du forvirret fortvivl ej Anders og Anders giver dig analyse og kommentarer indblik og udsyn og holder åbent hus for alle de politikere som har lyst til at kigge forbi. De sorte spejdere. Nu med mere snak om politik og endnu færre hits. Velkommen til De sorte spejdere på p Med Anders Breinholdt og Anders Lort Madsen. Jeg vil godt starte med at sige velkommen til De sorte spejdere i dag, denne onsdag, den 7. november. Jeg Mit navn også. er Anders Breinholdt. Undskyld. Og ved siden af mig sidder Anders Lort min bedste ven, hmm. øh, kollegaer, og øh, medvært og øh, idemand til det her program. Det tak, er vores program. I, i lige måde, det er vores, ja. Øh, jeg vil også godt sige tak, fordi jeg må komme. I dag, der sker der... Så mange ting. ...i i, i byen Det er også derfor, vi ikke har valgt at lægge du ved, det her. Ja. Unke-bunke ned under. Der sker, øh, og der er to væsentlige ting, det er... Der er faktisk to væsentlige ting. Jeg har aldrig set så mange... Altså, hvis, hvis det havde været normalt... Okay, der er flere ting. Der render rigtig mange unge mennesker rundt herude. Ja. Normalt har man sådan en identifikationskort med sit ja. navn og et billede på. Sådan noget, ikke? Ja. Æ, I dag der, øh, er der rigtig mange sådan gæstekort, man får, når man er på besøg i Danmarks ja, Og Så tænker vi lige, hvorfor er der det? Jamen er det øh, det der X-Factor øh, med et program øh, det casting med. der. Ikke? Også fordi det endelig er godt at godt finde koncept, der skiller sig ud fra de mange andre koncepter, ja, der det er, det er den, hvor det man tit har haft noget. Nå ja, så laver man noget med nogen på en scene og ser, om der er nogen, der kan noget. Her har man så valgt. Må jeg sige noget? Det er opfundet af ham det er Simon Kowal. Så er det bare her, professionelt. Ja. Og der er altid øh, en god ting, man kan se, når et er rigtig godt i fjernsynet, det er, at vi ser masser af blåt lys. Hmm. Det er det er helt nye, at næsten alle, altså vi kan se, faktisk tror jeg, at det ikke vil vare mange år, for der kommer et program, som kun består af blåt lys, som kommer ind fra forskellige vinkler, sådan noget med nogle spejle. Fordi det vil, folk man, elsker blåt lys. Det vil man ja, det er, det vil man kunne se på tirsdag til det er her. Ja. Se om de kommer igennem med søjlerne i år, de elektroniske ja. søjler. Det var han jo lidt bange for øh, vores valgfyr. Ja. Henning Olsson. Henning Olson, Pludselig det. havde han åbent øh, i høj op bag. Iser. Ja, det havde han faktisk. Hvis der er nogen, der huske det, var bare, øh, der var valgstudiet i det. Der var det virtuelle rum. Hvor at det var øh, elektroniske søjler, der kørte op. Og, og man kan jo godt sige, at i studiet kunne de jo ikke se søjlerne. Nej. Altså rent fysisk lige ved siden af dem, man kunne se dem på en skærm. Ja. Og det var lidt svært for, for studieverdenen at vide, hvor de skulle stå henne, for pludselig så, øh, var OB kom dem, så var Åbe valgresultat at kommet ind. De var faktisk oppe i henne, søjler henne. Op. Ja, De var oppe i Henning. Og nu er han jo ikke en øh, øh, utrolig langbenet mand, Henning Så der skal øh, noget af en søjle. Men det er ikke X-Factor. Det er jo fordi, det er Operation Dagsværk. Det, det, det er Xbox. OD-dag i dag, ikke? Og øh, der er en masse mennesker, øh, Operation Fusk og Humbug, som Ej. render rundt her øh, og samler penge ind. Ja, og vi har, hvor mange har vi æ, allokeret programmet af Operation Magtværk i øjeblikket? Vi har en short-stykker, som alt er... sammen er på et program. Vi har Filosofen, som jo i dag er trådt <laughs> ud af sin uh, egentlige kontrakt og arbejder på Operation Dagsværk. Det vil sige, at, Æh... at han går op på 300 kroner for en, for en dagsløn nu? Naturligt i stedet for den uh, 50, han normalt får. Ikke? De går så til Bolivia. S Eller gør de? Fordi de penge, de tjener, de tjener sidste år, de er ikke rigtig kommet af sted. Nej. Der er noget med noget sydafrikansk korruption. Men skid nu med det. Vi tjener nogle flere. Det er jo meget vigtigt, altså, at opdrage de unge mennesker til demokrati og solidaritet. Det er helt godt. Og en anden det eneste ene problem er, det det er, at der er mange mediefolk, som jo har så deres øh, børn ja, i operation ja. dags, øh, ja. dagsværk. Ja. Øh, og der er ikke rigtig noget at lave DR. Det er det, der er problemet. Og <laughs> det er vi tumlede med ved en dag. Heller ikke for dem. <laughs> så, så er vi ligesom endnu flere, vi kan lave noget. Ja. Det kan jo godt være lidt pinagtigt. Men, ja. men det er hyggeligt. Og temperaturen i lokalerne går op. Så er der en anden stor ting. Prøv det her. Hendes majestæt dronning Margrethe er onsdag, altså i dag, på besøg i DR byen uh. mellem 14 og 16. Uh, det er der, hvor de sorte spejler sender. Øh, formålet med arbejdsbesøget er at drøfte indretningen af kongeværelset i DR-koncerthuset. Hmm. Og her bliver det så interessant. Ikke er vores dronning, ikke er det. Nej, tværtimod. Øh, måske vi kan, kan du ikke tage gardinerne fra derovre, så kan vi jo se, når hun kommer jo hvis hun ikke er kommet. Hun kommer sgu altid kl. 14, du. Når det er så kl. 14, så er jeg med her, ikke? Det tror jeg godt, du kan regne med. Men Arki er der fra, arkitekten bag koncerthuset, oh. Jean Nuval, er også til stede. Nee. Altså, en mand, vi brugte, største parten, er foråret på at opsnudse. Bare få en lille telefon samtale med. Det skete så ikke. Men Han... vi har jo stadig øh, tre vigtige... Det er sådan, det skal jeg lige forklare. Øh, Koncertsalen er jo blevet lidt dyre, Det er ikke meget. Det er småpenge. Det er øh, marginater. Ja. Men... Det er helt, helt grundlæggende i den øh, koncertbygning er, at den blev lavet på baggrund af en såkaldt model. Mm. modellen stod længe ude i forhallen, øh, hvor Jean-Nouvel skulle komme og hente den. Receptionen der Ja, det er korrekt. Æh, på et tidspunkt, og jeg tror, det er en eller anden med en gaffellift eller noget, kommer til at bakke ind i den, og nogle ting falder af den. Mm. Jeg går forbi kort efter og tænker, det skal jeg ikke, bare det er ikke det, rode. det var et råde. Det var noget taget, og lidt... Nogle, eller andet, ja, jeg ved ikke rigtigt hvad det var. Jeg tog det til mig, nemlig for at, op, at bevare det. På, på toppen på selve koncertsalen, eller modellen, ja. der var der en post note, hvor det stod afhentet af arkitekt. Præcis. Og det vil vi ikke risikere, at den pludselig kommer i forkerte hænder. Problemet var, inden jeg nåede at få sagt til øh, ret vedkommende, at jeg har øh, centrale dele af hele koncertsalen i hænderne, så er modellen hentet. Mm. Og det betyder, at nu er vi i gang med at bygge en koncertsal, hvor der mangler ting, som jeg har i min skuffe. Jeg har en dag. David, vores solistpartikant. Ja. Uh, han skulle måske, han er også på operation i stedet for at sidde derude og se uh, uh, Operation magtværk Og skidt vigtigt. Så rejste op. Prøv at rejse dig op. En, hvad er det, du har nede under, ned under maven, Basse? Det er nogle ben. Kan du huske det? Så uh, gør du det, at, uh, David, at, at du går over. Så laver du i begste, bedste ekstrabladestil. Ja. Her møller, her møller, hvordan har de det med kinesiske fliser? Sni laver du derovre. Ja, så finder du et par tændstikker, og ja. så går du over og siger, vi mangler at give dig det her. Ja, sådan. Har du din mobiltelefon? David. Og det, og det er jo det der... med nummer 23, 16, 17, 60, ikke? Jo, det er det. Og vi forventer ikke andet end endnu end end en succes for din hånd. Ja. Tak. Så er han væk. Mine damer og herrer, vi kan godt uh, sige velkommen til programmet allerede nu. Uh, vi har politisk besøg i dag. Om et øjeblik uh, vil vi godt fortælle, hvem der er på besøg i dag ja. i den næste store valgrunde. Vi skal også have en program Det skal vi også. Men først og fremmest skal vi også i hukomme at det her er Moskats mm. Så nu kommer C-7 med et nummer. Mm. Velkommen. Jeg vil gerne lige gøre opmærksom på, at på vores hjemmeside, der øh, har vi op til flere tilbud i dag. Ja, det er Æh, rigtig overfødelsehånd. Naturligvis vores playliste, det er drdk Spider, at det hedder hjemmesiden, der kan man klikke på vores playlist. Så øh, er vores podcast, ja, du skal vi lige lave programmet først, så den klar. Mm. Men vi har også et webcam, som er styret af, det er ikke til vi glad men det kunne det godt have været, det er nogen for Operation Dagsværk, <laughs> som Morten Remer, øh, som jo er vores normale webmaster, så jeg valgt her år, ikke. Og, og nu filmer du gæsten, kammeraten. Det er bare et små, han filmer. Jeg skal jeg sige, noget spansk. Eller filmer gæst, os, Eller på Eller, eller bolivier Se. <laughs> quora, quora <laughs> Må Æ, jeg sige noget og samtidig stille et spørgsmål? Ja. Dennis Knudsen, øh, som jo øh, har valgt at vælge ude af hjemme som, som organ for sin. Ja, Hvad øh, hmm. hmm. siger ikke Dennis Knudsen og organ samtidig? Altså, man samtidig. siger, at Knusen Knudsen Danmarks største øh, stylist. Ham, som jo øh, man kan møde i synoptik hver dag. Nej, mm. det er nu ikke synoptik. Det er... Jo, det er synoptik. Chile, det er Chile. Det er, det er for hvile. Det er, det er for Chile. Chile. Undskyld, Bolivia. Ja, ja. Fuck. Hvad hedder det? Øh, hmm. Find Ja det er ingen engang løgn. Han står og kører rundt, det er en er er der una casa, eh, las, eh, centra de los programas. Sta uh, ni andas eh, andas sta una gamle kenning. Knudsen som er Danmarks øh, bedste statist. Han har ikke valgt at tage et modbladet Euroman, Man Your Woman. Anders Femmer der hænger i nå. Inden eller noget. Det er en anden Weibman. <laughs> Men man ved jo fanden mig om det er det ansatte, eller <laughs> der er nogle på personer. en dagsværkmand. Det er jo <laughs> Nej, oh, bare det ikke arkitekten? Ja, kom igen, hvis, du, kom igen. Hvis der er en, der pludselig snakker så er det Jean-Louis, manden, som jo har fået sine penge fra DR's koncertsag. Ja, men også, det er jo meget vigtigt, at sige. De at der skal bare ikke pilles ved hans vision. Det skal lov love for, at jeg blevet. <laughs> Nej, det kan du være jeg Apropos pille, du var noget med Dennis. Ja, og Dennis Knudsen har jo så valgt at give uh, sin modtips i Ude af Hjemme. Og uh, det er jo godt, så almen danskeren, den jævne kvinde, jævne mand, mm. der læser Ude af Hjemme, kan få lov til at få skønhedstips. Og hvad skriver han i dag i Danmarks bedste ugebladet ude hjemme? Han, skriver, han har jo tit lille koseri, hvor han sådan løs og fast fortæller. Og i dag har det overskriften et godt grin. Øh, for nogle tid siden var jeg med i et radioprogram sammen med en gammel veninde, som jeg absolut vil kalde en stor grinebider. Hvem var det nu, det var? Hvem var det nu, det var? Ja, men det kan jeg godt finde. Jeg kan ja, finde... er du sød at finde ja. lydefægten, fordi det handler ja. om den? Ja. Programmet handlede om stort og småt i mit liv, og det blev sendt live på DR og forløb over et par timer. Min veninde er som sagt en stor griner, og hun er svær at stoppe, når hun først får lattermusklerne sat i gang, og det smitter af på mig. Og det er jo som udgangspunkt dejligt, men desværre fik vi den dag det største grineflip før udsendelsen. Jeg fik nærmest mavekramper. Da radioudsendelsen begyndte, prøvede vi at stramme os op og være seriøse, men jeg kan kun hilse at sige, at det var svært, og hvis ikke lykkedes særlig godt. I hvert fald væltede det ind med mails til studiet, hvor lytte og spurgte, om man ikke kunne få den der grinebider til at skrue lidt ned på sin latter. Jeg så nogle af de mails, og øh, det var ikke grinebider, der, er brugt, Ej, der, der er brug... blev brugt. Der blev brugt ord som mm, mm. sluk for skærbrænderen, ja. luk ned for smedjen, ja. nogen der har en sok ja. i kæften og sådan nogle ting. Kødpejs ja, var, var også enormt. Kødpejs var også enormt. Men har du fundet effekten? Bare snak videre. For okay, er godt, jeg, der jeg håber var også... på, at Karsten, øh, Filosofen også hjælper med. Han, med han er faldet ind i noget boliviansk tante. Boliviansk. H -h -h -h. Ej, der er noget filosofen, ikke har kendskab til, så, så er tror det, det kokain. Så er det, at få en puls over 30. <laughs> men øh, videre fortæl <laughs> videre. Det skal også lige siges, at hun har en meget gennemtrængende grin. Nå, det er det vi, det, det, vi arbejder, vi arbejder, vi arbejder så vildt på at finde det. Jeg kan godt forestille mig, at nogen finder anstrengende en søndag morgen. Men trods alt bliver vi glade for en mail, hvor der blev spurgt, om man kunne købe hendes latter som en ringetone til mobilen. Og selvom det var pinligt, så vil jeg gerne tale for det gode grin. Lad os lavere med at tage livet så tungt og altid. Og lakrinet for magten. Kan Her, du ikke sige velkommen til vores gæst, så finder jeg det ja. Anne. Ja. Velkommen. Tak skal du have. Anne Bjergård. Anne Bjergård. Velkommen, til programmet. velkommen. til programmet. Du er en af spidskandidaterne for kristendemokraterne. Det er rigtigt, ja. Altså hvis, hvis kristendemokraterne var, var et kongehus, så er jeg nok prins Henrik, tror jeg. Nummer, nummer 4-5, man ved det ikke helt. Hvad, hvad, hvor er du stillet? Hvor kan man stemme på dig henne? Det kan man i Aarhus. Jeg er opstillet i Aarhus Vest og også i Aarhus Syd, så jeg har to kredser. Så det er dobbelt op på, på rigtig godt. Men ikke i selve Aarhus Midtby? Det er der ikke noget, der hedder. Nå. <laughs> altså stemmemæssigt er der ikke? Øh, det hedder Aarhus Vest, Øst, Nord og Syd. Så Men altså man kan sådan stemme på mig i hele Østjyllands øh, valgkreds. Stor kreds hedder det. Ja. Okay. Ja. Og, og hvordan øh, går din valgkamp? Det går super godt. Altså, lige bortset fra, at øh, i mandags var jeg til en øh, debat med Svend Augen, hvor jeg kom til at rise ham. Hvordan det? End? Jamen, øh, jeg vil jo sige goddag. Ja. Øhm, og så har jeg jo sådan en, en rigtig stor ring på fingeren, og det var det eneste, han sagde til mig hele dagen. Det var, der kom du vist lige til at rive hul på min hånd. Nu skal jeg passe på øh, ved at insinuere noget, men Svend Augen, passe på. Ja, det er Jeg noget. ved det godt. Han øh, bor jo på Christiansborg. Mm. Det er ældre gammel også. Har han spurgt dig, om du kunne tænke dig at se Christiansborg? Aldrig. Hvis han gør, siger du nej. <laughs> det lover jeg. Færd nok. Jamen, det er jo e ikke en udtryk, du har ridset mig. Nej. E må jeg lige opryde? Mm -hmm. Det er jo sådan set noget, du allerede har gjort. E jamen så vil jeg bare sige, at jeg har fundet klippet på okay. med Dennis Knudsens kæreste. Eller, ah, jamen, nej, nej, nej vent, det vind, vind. Så havde det jo ikke været en dame. Men der er ikke noget galt. Nej, nej, det var heller ikke det. Prøv at høre. Nu kommer jeg her. Ja, det er da gennemtrængende. Og gladlætter sådan en søndag ja. håret. Håret ja, du skal til oh, hovedet ja, det. det virker patient. Uh -huh. ja, det er for en lille fyr. Det er jo, det er hende. Er det Her, her er du milde. Anne fra Poker, ja. du er du er riser svindel du er engang folketing endnu. Nej, det går frem for dig. Anne, du simpelthen. har taget en uh, t-shirt på med dig selv. Ja, det på, har jeg. På t shirt hvor er det vort Anne? Ja. Og det, æh, er, det er en flot t-shirt. Tak skal du have. Det er også, og det blever mig jo. Altså, jamen det er så, så det tager jeg som en kompliment. Tak. Hvor mange stemmer får du på den t-shirt tror du? Øhm, fire, fem. Der er lavet 20, så øh, <laughs> ja, jeg ved det <laughs> ikke. Jeg ved det ikke rigtig. Kan man, det er man købe den? Øhm, nej, det kan, altså, Vi laver måske et, et ekstra optryk Fordi der er jo, allerede der er der jo meget store efterspørgsel Efter min valgplakater jo Jeg vil gerne have en jo. af de der trøjer hvis Jeg må jeg, jeg tror det er også det, fordi at Der er mange, der mange ja. øh, vælgere derude øh, Som synes at du er en smuk kvinde Ja, Og har de også... jo ikke øh, set mig om morgenen Nej, nej, nej, nej, nej men Nu skal man ikke se sit lys under en og, og morgenen ser det også godt ud, tror jeg Det, det vil mm. jeg godt på påstå mm. Du er faktisk blevet kåret som den anden smukkeste kandidat ja. Hvem, Hvem kårede det? Det gjorde 24 timer Hvem vandt? Det gjorde en, der hed Sofie Løde. Som jo ikke er særlig kønt. Så det er mærkeligt, du er jo <laughs> ret besidt nummer Det Er det en sjov? Når, hvem blev nummer sidst? <laughs> øh, Jesper Langebæl, tror jeg måske. Han er jo ikke en... Eller er han den kvinde? Det ved man, man ikke. Er, ja, han, jo. Ja, vi skal rive dig gennem en uh, journalistisk trakt af politiske spørgsmål. Om det gleder mig meget. til vi rive dig igennem en trakt? Men først så skal vi uh, snakke om dagens program i dag. Her er en programoversigt. Ja. Vi har fået brev fra uh, Paul Slytter junior. Igen? Han har i dag sendt os Bolcher. Vi skal snakke øh, om ham og hans parti, konservativ, lidt senere. Mm -hmm. Vi har af Anne. af mm, skal yes, uh, Vi skal kigge ind forbi uh, 2900 Happiness, tv-serien på TV3. Ja. Så har jeg været på en hjemmeside, der hedder Troens Ild, og det har ikke noget at gøre med uh, kristendemokraterne. De har nu skal vi lave sjov med kristne. Men den her uh, hjemmeside, jeg tror jeg, jeg ved ikke engang, de kristne. De er i hvert fald meget, meget vilde. Uh, uh, er du kristen, Hjerdan? Øh, ja, det, ah, det vil jo være rimelig bizart. Nej, men det kunne godt være, at du sender en idé af. men jeg har ikke sådan ild. Det er ikke mig på den måde, vil sige. Så har vi øh, i næste time programmet, altså efter klokken 15, besøg af Christian Tusinddag for øh, Dansk Folkeparti. Christian Tusinddag. Og så øh, skal vi... Så er jeg gået, eller hvad? Øh, ja, du, I skal ikke i debat her. I skal oh. ikke i... I jeg, men du er velkommen til at blive hængende. Det vil jeg meget gerne. Og så skal vi... Øh, har jeg lavet en lille quiz til dig, hvor du skal gætte, øh, gerne hvis Christian har også vil være med. Det. Hvem der er hvem, ikke? Ja, det glæder jeg mig meget øh, Så skal vi kigge forbi det godt med Puk og øh, TV-læne. Vi prøver at se, om vi kan nå til i dag, og så øh, skal vi huske at spille Kaiser Chiefs, fordi at Kaiser Chiefs kommer på torsdag og spiller live i vores program. Torsdag er faktisk også det, mange kalder i morgen. Ja, det er faktisk øh, det. Der, ja, det er der faktisk egentlig i morgen. Det er der helt Et, eneste Et eneste lille lille af malort i det her bære, det er jo, at du og Anne kun har ét filmhold med dig. Ja. Du har et dårligt filmhold med dig, ja. og, og, øh, og det vil sige, at det er en opgradering i forhold til i går, hvor Lars Løkke Rasmussen var absolut uden nogen som helst. Mm. Du har en det, der filmer øh, dit liv. Det var faktisk øh, min chef, men, men der er meget god forklaring på det. Det er jo faktisk sådan, at jeg er til dagliggård på Danmarks Journalistøjskole, og jeg har faktisk tv lige for tiden, og øh, så måtte jeg ned på min blødende knæ og bede om fri den her uge til valgkamp, og så sagde han... Øh, ja, du laver hovedopgave om dit eget kandidatur. Super fedt. Det er en tidligere De Sorte Spejlers ungegåelig. Det er Robin, Robben og Kærup. Klærup og Apple ja. uh, Harbi. Anne, du er gæst her hos os. Mm -hmm. Fordi i et øjeblik, så skal vi uh, snakke politik med dig. Ja. Men inden da går vi ind på et uh, politisk springfarligt emne. Det er koncertsalen, som ligger cirka 80 meter fra os, hvor ja. vi sidder her i derbyen. by mm. Den uh, koncertsal, som nogen vil mene var skyld i, at uh, der er nogen, der blev afskedet i Danmark, blandt andet. Ja. Og, og, og, og mere til. Det er sådan, at arkitekten, den franske arkitekt Jean-Noel, Jean -Noel. som var manden, der sagde, jeg skal bare have de kinesiske fliser, og det skal være nu. Han kunne ikke bruge noget, det skulle bare være i orden. al materialet skulle være i orden. Han er til stede i koncertsalen nu, sammen med drønnen og Greb. Og han har ikke været siden skandalen brød løs. Lad mig sige på den måde... Nogle må sige, at det er fordi, han har holdt sig væk. Det er det ikke. Han har bare ikke haft tid. Han har ikke haft tid til at møde møde op her. i Der er mange andre projekter over hele verden. Men det nu er han her, hvorfor er det, at han er her nu. Han er her, fordi dronningen også er her. Johnny Margret er her jo for at indrette eller bestemme indretningen af kongeværelset. Korrekt. Skal bare være en meget, meget hæftig udluftning, vil jeg sige. Det er der er ikke er... rygning her i, det er Det kommer hmm. der heller ikke til at være i kongeværelse, tror jeg godt, du regner med. Nej. Er ja, det er jo spændende. Men Kom, lad os høre, hvor langt Men David vores søsmandsigant, er du der. Ja, altså, David, er, er du, står du inde i kongeværelsen altså nu? Ja, det er, det er. Det vil være løgn. Øh, jeg, står, jeg står faktisk ude en receptionen. Du står øh, altså, du står 10 meter fra os? Ah, ja, det er næsten... Jeg kan se konsertsalen herfra. herfra. Det kan vi jo også herfra. Ja. David, hvorfor er du og ikke det var, Fordi jeg blev sgu afvist i døren. Hvorfor blev du afvist? Du kort? DR-kortet? Ja, dr kort, men jeg har ikke hjælp. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle have tilladelse. Du har lækker, ikke hjælp? Nej. Men du har da noget hård af ligner en hjemme. Ja, det har jeg. Kan du ikke så tager dig en hjælp på, nu må det jo ikke være prøver altså, jeg, jeg har jo rent. Jeg har jo rent rundt og prøvet at skaffe en hjælp, men der er jo ikke nogen, der har en hjælp. David, det er jo, at hjelm, der mærkeligt, du David, bare vi har en hjelm. Vi har en hjelm en herovre. En her. Jamen så kommer jeg hen og hjælpe, så prøver jeg godt over igen. ja det gør du. Ja, det gør du. Æ, og så, så ringer vi skal vi en i snakke med dig, så venter du med at gå ind, fordi så ringer vi op, imens du er på vej igennem med hjælp på. Så vi kan høre, at der bliver afvist igen, Jo, det er godt. Tak, Hej, hej hej. Kristendemokraterne og, øh, og Danmarks Rats budgettoverskridt, så har der været nogen indformuleret politik omkring det skisme? Det, nej, men altså nu har jeg jo siddet derude og ventet her udenfor, og jeg har set, at, øh, at penge primært bliver brugt på, på Coca-Cola, squash og, og trøfler. Ja, at... Trøfler er måske også, det er en romkugle. Det, det er en romkugle. Nu har jeg jo arbejdet i en bagerbutik i Viborg, oh, så jeg er, er jo ekspert på området. Endnu du kommer fra Jylland, så man nu kan høre, øh, ja. og du, du er født opvokset i Viborg. Ja, lidt ude for Viborg, en lille by, der hedder Rød Ja. ja. Rødkærsbro. På en gård, faktisk. Så. Og du er landmandspige. Ja, det er jeg. Jeg kan køre traktor og mal en god. Så, ja. har, du, har du nogensinde fået lykket med en traktor? Øh, nej, men jeg har engang ødelagt min storebrors markræser. En markræser? Ja, det var sådan en, en lyseblå Opel Kadett. Som som, det var noget med gearkassen, jeg, jeg kom til, at den, den lød meget underligt, vil jeg sige. Men det skal en Opel Kadett? Hey, ja, det tror jeg Ja, jeg ved det ikke Anne, du stiller op for kristendemokraterne i Aarhus I Aarhus, smidtes by, ja, ja, det er skønt Dejlig by Aarhus Dej Jeg elsker Aarhus ja. <laughs> ja. det er en dejlig by Det er en dejlig by i mennesker. går førte du valgkamp i Aarhus Det gør jeg øh, øh, Og korrekt øh, me if I'm wrong ikke? Jeg kan forstå, at, øh, at det du gjorde, det var At øh, I havde stået et centralt Placeret sted i Aarhus mm. Mm -hmm. Med flyers, din mm. t-shirt på ikke i går, men den er først kommet i dag. Men ja, det ville vi have gjort. Men okay, I havde, hvis I havde ja. haft havde været på går. Ja. Og en hoppeborg. Ja, hobbybogen var i sidste uge. Men Hoppe, ja, oh, oh, okay. det var sidste uge, ja. Fortæl mig... Ja, men du sagde selv, at hun skulle korrigere dig, hvis du... Jamen, var det gør, og det er det, det, det, det, du gør, det og jeg det er Og sådan. Men Anne, fortæl, øh, I står der og valg øh, provokanter, eller valg reklame øh, for dig. Du vil gerne på ting, og det kan jeg godt forstå. Og øh, hoppeborgen, fortæl. Jamen, øh, det var noget med, at... Øh, at Ikke jeg... noget med... Det var. Det, det var en hoppebog, og, og det var mig i, i strømpefødder ud over nyhedsavisen næste dag, og det var ikke særlig men, Hvor, men det, hvad, var, det? det var en gimmick. Hold, hold, hold. Hvorfor det? Hvad gik galt? Jeg ved ikke, jeg havde valgt at tage ned ad den bog, og, øh, oh. og at skulle hoppe meget højt. Og jeg vil ikke sige, at, at det grænsede til, til noget, noget oh, slemt, oh, men, men der, der er det, jeg har jo ikke nogen stylist til at fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg, jeg men, hvem bare... havde introduceret hoppebogen? men det er sådan altså, set det, er, synes jeg, det er, vi har i kristendemokraterne. Fordi vi, jo, vi kan jo godt lide børn uden stress. Så vi har købt en hobbybog til at puste op, når vi skal have med det gejst på kontoret. Og så står du og kører op, op seksuelt i gågaden i Aarhus. Nej, det vil jeg ikke kalde det. Men, men jeg vil kalde det jeg vil kalde et, et kritisk hop. det måske kalde det. det ikke jeg kalder det. Det, det godt humør. Det var mere ja. øh, en frisk pige fra landet, vil jeg kalde det. Men, ja. men det var mere det der sloganet omkring. Øh, på at fortælle. i forbindelse ja, men... med, at en øh, valg valgte øh, reklame. Hmm. Ja, men Jamen altså, vi havde jo kaldt det, at kristendemokraterne hopper ind på bogen. Og det er jo så opfindsomt som vi er, og det er vi jo meget stolte af. det er meget godt. Jamen, det er den. Mm. Vi har meget dygtige pressefolk. Det brænger mig helt til. Man sige, det er virkelig... Uh, ja, jeg kan forstå, at I har købt Morten Lykkegaard som konsulent. Ikke købt ham, jeg, jeg tror, legede. vi har lånt ham. Lånt? Ja, ja. Nej, jeg tror, jeg han gør det gratis. Jeg tror, jeg kan gøre det, gratis det. Ej, det er måske meget rigtigt. Jamt der, altså meget flink. Han har jo en, en rigtig lækker bil, så det er jo har han en, han en lækker en bil? Jaguar jo. Jeg har kørt i djævleres med ham, og der var han ikke særlig god. Jeg vil sige, jeg blev um. placeret dårligere end ham, men det var selvfølgelig min bil skyld. Men Morten, han kørt det har han ikke en Jaguar. Ja. Han, no. øh, Anne, øh, må jeg, jeg sige noget? Og, øh, og du må ikke blive sur eller noget. Og her okay. skal du ikke correct mig for I'm wrong, øh, fordi jeg har det svært nok ret. Der har ikke været særlig mange meningsmålinger. Nok ikke en, så vidt jeg husker Hvis der har været en, så skal du correct me, ikke? At, at I desværre ikke kommer i Folketinget. Mm. Øh, yeah. Er det er det korrekt? Hvordan har det været før valgkamp øh, og kunne se de her meningsmålinger? Så må du gerne sige, at jeg ikke på meningsmålinger. Øh, hvis, hvis du ikke gør det mm. Mm. Men der har ikke været en eneste hvor, at, hvor I er kommet i folketinget Nu siger man jo at, at, at meningsmålinger Det kan man ikke regne med Det, det tror jeg egentlig heller ikke så meget at, at vi kan. Men vi er jo faktisk gået op i meningsmålingerne Det var meget vigtigt at slå fast lige siden vi startede okay. well. Så det er jo altså det, Vi startede jo på 0,5 for eksempel Og nu er vi op næsten på, på 1,4 Så det går op og bare Og 8. hvor mange skal I have for at komme ind? To. Og det er så derfor at, at vi smider mig ind nu Som, som jokerkortet. Men og, og helt seriøst hvorf Hvorfor er du Fordi du er fremadstormende? Ja, altså ikke lige nu, Jeg sidder meget, men ja. ja men, men på den anden side, er det ikke også, at det, det, det må kræve enormt meget øh, øh, ilhu og, øh, og, og, og kæmpe med, at det at trods alt alligevel ikke er øh, overvældende sandsynligt, kommer ind? Ja, men man kan sige, at jeg har jo aldrig prøvet andet. Altså jeg står jo og kigger på dem, der står og deler flyers ud fra konservative og venstre, og tænker, må det være underligt at være sikker på at komme ind? Ja. Ja, det er selvfølgelig sandt. Tove Hvidebæk, som jo er jeres spidskandidat, ikke? Ja. Både Kornbæk. Ja. Både Kornbæk, selvfølgelig. Oh, det var min selvfølgelig der var det fire research. Jamen, det er okay. Øh, Vores øh, lyshøde terrier, som vi kalder ja, ja, det. Jamen, jeg synes, hun gør det meget godt, det må jeg sige. Øh, jeg tror ikke, jeg vil stemme på hende, men jeg synes, hun gør det meget godt. Jeg kan ja. godt lide, hun er lidt bisk. Ja. Øh, men nu vil jeg, ville have, sagt, at... jeg ville have sagt noget med To Hvidebæk, om hun er meget gammel, og derfor var det nok meget godt, at du øh, kom ind. Men det har jeg glemt. Så vi kan spille et stykke musik. Og så om et øjeblik, vil vi godt stille flere rigtig skarpe spørgsmål. Jo, kræver. men jeg vil da lige godt. Jeg vil faktisk stille det, og så forsvandt det lige mens du sagde det der med Bulle øh, Hvidbæk. <laughs> jeg skal... gør, at vi skal spille et stykke musik. Jeg tror, at det er, at vi spiller et stykke musik. Øh... Det er det, vi gør. Og det er. Det er godt. Det er rigtig godt. Når jeg hører det her nummer, ikke? så tænker jeg, er det ham, der rejser rundt og siger, my brother Johnny Cash, og spiller i Danske statsfængsel. det er ikke ham? Ikke? Nej. Det er dansk, det er, ikke? Murder. Murder. When the bees are sleeping. Vi har besøgt Anne Bjerrego, som er øh, kandidat, og, og, og nu spidskandidat, i de sidste øh, 5-6 dage op til valget. Mm. Dage op til, til valget. Hvorfor er du blevet det? Jamen, det, det har sådan set været hele tiden. Ja, er, det er det det politiske, eller fordi, at... Øh, er du den yngste, øh, og du helt sikkert kan jeg godt sige ser bedre ud end to hvide mm, Altså jeg er faktisk ikke den yngste. Kristne har den yngste kandidat øh, i Danmark, den den men det, det er jo ikke den mig, Han er Søren. Han er lige blevet 18. Øh, er, by. er det ham, der diskuterer skattepolitik? Nej. Nej. Jeg hørte bare om et program øh, på P1 i går, hvor der havde været en kristendemokrat ind, som var 21, tror jeg. Øh, okay. Eller også var det på P4, hvor at. Øh, og det var jeg synes jeg faktisk det var lidt synd, at man havde sendt den her meget unge kandidat ind øh, og diskuteret med... Skatteminister Christian Jensen blandt andet, og tre andre øh, forholdsvis gavede politikere, så okay. han havde ikke fremstået så heldigt, hvilket var ikke noget at sige til, når, når han var 21 og sad mod... Ja, Christian Jensen er jo kun 14, men han ved rigtig meget om skatpolitik. <laughs> okay. Anne, man kan, man, man, din hjemmeside er annebk.dk, ikke? Ja. Yes. Hvorfor lige Anne BK? Øh, Anne.dk var optaget, tror jeg faktisk. Eller ja. man BK. Pierre. Bjerregaard Christensen. Kristensen? Ja, tak. Ja. Jeg har et spørgsmål. BKDK, ja. Anders. Hvorfor, hvad, eller hvad adskiller øh, kristendemokraterne fra f.eks. Socialdemokraterne eller øh, de radikale? Mm. Mm. I siger et borgerligt parti, men I peger på at hædte mm, Det kan jeg jo, Men hvorfor skal jeg stemme på jer i forhold til så mange andre? Jamen, det handler jo simpelthen om vores, om vores menneskesyn. Der er jo mange, der tror, at, at kristendemokraterne er et parti, som er forbeholdt kristne mennesker. Og det er jo faktisk næsten den største udfordring ved det her valg. Der vi skal ud og fortælle folk, at, at det ikke er sådan et, et forbeholdt parti. Men det er lidt selv om med det navn. Ja, det, kan, det er der jo mange, der siger, men vi, vi synes jo egentlig meget godt, at, at det dækker, hvad vi står for, fordi at, at vi simpelthen baserer vores ø, politik på det, vi kalder det kristne lys og menneskesyn, og det betyder ikke, at, at vi vil indføre præste styre i morgen. Altså, nej, det, nej, men det hvis jeg nu åbnede en butik og så skriver græsfrø ovenover, ikke, så vil det også mange komme ind og spørge efter græsfrø, og ikke så mange mm, efter noget mm, cola. Ja, men det er altså, et dårligt altså, eksempel. Ja, jeg ved, det er et lidt dårligt eksempel, men altså, vi, øh, vi synes jo, at det er lidt ærgerligt, folk er så religionsforskrækket, fordi vi mener godt, at vi kan sondre. Og, øh, men hvad er det, at religionen har at politik? Jamen altså, religion, synes jeg jo sådan set skal adalskedes, hvor politik det er sådan set ikke det, det er ikke der, den ligger, Kristendemokraterne finder inspiration i sådan nogle medvindslige værdier, som, som er grundet i kristendom, hvis man skal sige det på den måde. Men jeg tror, at kristendommen var et stort projekt om at fusionere politik og religion. Nej, det tror jeg ikke. Men hvor, hvor, hvor kommer så det kristne i kristendemokraterne? Det kristne hen? kommer fra inspiration. Hvordan vi mener, at vi skal indrette samfundet? Altså, der, på den måde mener. Næste kærlighed? Ja, vi mener, hvordan vi skal forholde os til samfundets svage, hvordan vi skal forholde os til hinanden og til, til jordkloden og alt det der. Men der har Anders jo ret i, at det er jo dækket meget fint ind af, af mange andre midterpartier, som også mm -hmm. har et, et, altså baseret på protestantsk grundsyn, og man skal være god ved hinanden mm. og ved miljøet. Det er miljøet. bare sige, men det er, I er jo nemlig ikke er inde øh, og har rimelig brug for at komme ind som parti, kan man sige. Ja. Det har vi, ja. Hvor er der mange af dem, der er inde, de kan sige, nu, som du sagde, vi er inde, så, mm. det, så det går nok. Mm. Det er bare lige det der ekstra- Mm. Der gør, at I også en mm. Der gør, at, ja. at, at folk vil stemme den en million ja. tvivler at være i Danmark. Ja, Jamen, vi siger jo, at øh, vi har 99 procent potentielle vælgere, Og det er jo skønt. Kan ja, man Men altså øh, ja, man så har det er sagt, altså man skal stemme på også, fordi man er enig i vores menneskesyn, og det handler simpelthen om, at alle mennesker har lige stor værdi lige meget, om de er, øh, sidder nede på bænken med en øl, eller øh, de sidder øh, og er til det C Men er det ikke også Socialdemokraterne? Nej, det er nej. Eller radikale. Det synes jeg, det synes jeg ikke. Altså, Eller en ny alliance. Altså, jeg synes rigtig mange politiske partier, de har en tendens til at dele folk op i, i A- og B-grupper. Ja. Altså de gode og de dårlige. Og så er der dem, der bidrager til samfundet, og så er der dem, der nasser på samfundet. Og altså, det synes jeg er meget, meget forkert menneskesyn. Og det, og det er det, som vi gør op med. En, er du kristen? Ja, jeg tror på Gud. Det gør jeg. Men, men skal jeg ikke være kristendemokrat, og så gå i, skal man gå i kirke hver søndag? Øh... Det håber jeg ikke, så, så betyder jeg måske, at jeg bliver ekskluderet det øh, Eller ikke fint. Det var ikke det, jeg mente. det er godt fint, at det, du øh, sagde, bekræftede øh, øh, min antagelse, øh, at det ikke var nødvendigt at gå i kirke eller ja, søndag for det, det, det at være kristendukrænd. Ja, Fordi det er, jo ikke, det er jo bedre at sidde i kirken og tænke på værtshuset, end at sidde på, på værtshuset kræft. Kræft. Og, og tænke på at stemme på nogle andre. Anne, øh, lad os nu antage, at du blev øh, minister. Ja. ja. Hvad skulle det så være inden for hvilket område? Jamen, jeg synes jo, det er lidt noget, noget hø, at øh, kvinderne, de får de bestemte ministerier, der ligesom forudsagt på forhånd, ja. At, at ja, så jeg vil... Jeg og det vil sker velge, jo ikke. når det sker jo ikke. Forestil dig, og det er jo utopisk at tænke, at vi lever i et land, hvor justitsministeren ikke uddannet jurist, for eksempel. Mm -hmm. Og det skal ja, også kunne være ja, dagplejemor, ja. ikke noget en bagplejemor, men, hvorfor, mor, men det, kvinde, men, det, det der, vil jo ikke tænke, det, hvorfor, det vil jo aldrig ske. Men nu her, ja. Anders, hvorfor er, det, hvorfor er det en kvinde, der skal være ligestillingsminister? Skulle det ikke netop være en mand? Absolut, men... Øh, men, men vil... alle, alle ordførende fra, fra partierne på ligestillingsområdet, eksempel kvinder, det synes jeg der er da og se, det, er det, er det, er også, det er jo også en rigtig kvindesyssel. Ja. Øh. <laughs> hvorfor er der ikke noget, der hedder hobbyminister? Nej, hvad, hvilken minister vil du gerne have? Jeg vil gerne... Altså, Kristendemokraterne har lanceret et udspil, der hedder, at vi gerne vil have et ungdomsministerium. Mm. Simpelthen fordi vi mener, der er alt for lidt fokus på ungdomsministerium. Kunne en gammel vil mand eller en, en gammel kvinde være øh, minister for et ungdomsministerium? Ej, det synes jeg ikke. Ej, det hvorfor, meget hvorfor kan en kvinde så ikke være for et listingsministerium? <laughs> Hvor er det et dårligt spørgsmål? så altså, synes jeg, du, øh, du tvister dem lidt. Jeg, jeg vil meget du... gerne se en mand sidde og kæmpe for lige løn til kvinder inde i et ligestillingsministerium. Ja. Ja, men And, så... øh, hvis du så blev minister for ungdomsministeriet, mm -hmm. og, og grund til at jeg spørger det, er, fordi vi har spurgt alle herinde. Ville mm -hmm. vil ikke svare, jeg har en panter. Øh, hvilken bil vil du så have? <laughs> du skal du høre, til min valgkamp, der kører jeg rundt i en øh, Volkswagen Fox. Og, og det gør jeg udelukkende, fordi at jeg ringede til bilfirmaet, og så ser jeg vil meget, meget gerne have en, en miljøvenlig... Audi S8 i orange. Og det Prøv at allerede her, synes jeg, at jeg er tosset med dig. Audi S8 er jo min yndlingsbil. Men der er ikke hedder det S8. Ja, audi Der er S8, kødder. det kan jeg da dig for, der. Det er den fedeste audi. Det er a 8 okay. i sportsudgaven. Okay. gift med en anden. Det, det, det er muligt, det sker, men så bliver det kun hvis anden for en S8 i hvert fald. Jamen, hvad, hvad sagde de så? Skal jeg, Anders jeg ude at køre? Ja. Jamen, de havde ikke flere, de var i restordre, og så fik jeg den her jeg den her Fox. Fox. Fox. Ja. Jeg er meget glad for den. Ja, er jeg er begyndt at køre rigtig pænt efter at jeg har fået den, fordi der er baner og billeder og sådan noget ud over det. Så, så jeg begyndte at holde tilbage for fodgængere og sådan noget nu. Ja, og det gør man ikke i en S8. -er. Nej, det gør man ikke. <laughs> Men øh, som ministerbil vil du. Øh, jeg synes jo det der med ministerbiler er noget underligt noget Fordi nej, nej, nej, nej, nej. de sidder bare på bagsædet og ser rigtig ud Så jeg ville have en Vespa scooter. Det synes jeg kunne være rigtig fedt Og sat med rundt langt fra Christiansborg til din valgkreds for ja, det, en er <laughs> det er Nu er jeg afkommet kommet herovre i dag med, med offentlig transport og metro og sådan noget modsat de andre der drøner rundt i de her store øh, disse store biler med med magnetog tog og kattegat? Nej, nu stopper det. det ja, jeg tænker på de der briotog, tog, man havde da man var lille på de der træbaner, og så var de hængt sammen, så hang de sammen med sådan en magnet, ikke? og Så var de forskellige ja. farver. Det er et magnettog ja. i min en, øh, Der er mange partier er... i valkampen, som, øh, ja. som man siger i den der film med ham der mor, der, flipfloppede, er At man lige oh, det skifter. Æh, i, ja. Ja. I, I har jo også den der med fri båd der og sådan Men altså, det, altså, det skiftede i før det. valget blev skrevet. Nej, det skiftede ikke mening. Altså Christian ikke ikke til forslag i 30 år om aftensfri Vi Forestå i lang tid i hvert fald i Folketinget, kan man sige. Det er nemlig skal rigtigt. Skal ja. Så vi har ikke, altså på den måde kan man sige, at altså det der har ændret er, at vi ikke vil kriminalisere det at få ned Men vi vil stadig gå ud og hjælpe den enkelte kvinde og hjælpe hende i den svære situation hun står i. Og men så der, der er, er, er det jo nydigt. det der med kristendommen, alligevel ligevel kommet under i politikken, mm. kan man sige. Ja. Det er nemlig her vores menneskesyn spiller ind, og det er simpelthen at vi tror på, at en kvinde som er gravid skal have noget hjælp, fordi hun er utrolig værdifuld, men også fordi at, øh, at der er et barn, som også er værdifuld, selvom det ikke er født. Så vi synes, at den der diskussion om for eksempel når man går at og og diskutere, hvornår et foster er et menneske og sådan noget, der går vi simpelthen ind og siger, at det tror vi på, at det er helt fra starten af. Og derfor skal vi gå ind og hjælpe, og vi skal ind og forebygge, så vi ikke får de her aborter. Så aborter er ikke godt på noget tidspunkt. Det er jo en meget, meget svær diskussion at tage, fordi så kommer alle de traditionelle med vandet, hvis man er blevet voldtaget og alt det her. Og det er jo netop derfor, at man har, at vi kristne demokrater er ind og grøn har sagt, at vi skal ikke gå ind og dømme de her kvinder over, hvornår at man skal have en abort. Men kvinder skal have lov til at rådgives. sig. Jamen, der aldrig... ikke vil have barnet, tænker jeg. På. Ja, det, det er selvfølgelig også et aspekt. Så kunne man jo få en abort. Ja, det gør man jo også i Danmark i dag. Ja, ja, ja. Men, men altså, vores går især på, på, øh, på forebyggelse. Altså simpelthen så, så en kvinde aldrig skal stå i den her situation og vælge en abort. Og det er jo simpelthen, at, at man oprivileterer seksualundervisning i skolen. Ja, men det er jo ja, også nok. Og ja, det er sgu sig ikke det. Jeg er ked af at sige, det. jeg tror bare ikke, det er nok. Så gratis prævention da. Det er et skridt af vejen, men det er bare ikke nok. Jeg tror ikke, det er nok. Øh, Anders, der er, øh, vi har fået en mail om øh, en, der synes, at vi gør, øh, gik alt for lidt til Asma i går, når vi går så meget til kristendemokraterne i dag. Så du må godt lige back off, back off. Ja, det vil jeg sige, at vi går også virkelig øh, til ja. Men øh, I skyder bare, jeg er vant til at op mod de store, så I skal ikke øh, have flot <laughs> til at jeg vil godt sige, undskyld, Anders har stillet kritisk spørgsmål. Øh, mm. Det var Det var ikke min. Det her er uformelt. Det er, er Anne, okay. øh, så skal vi spille et stykke musik. Det er Godt. Øh, og så bliver de siddende, ikke? Du er ikke sur, eller Nej, sur. Oh, for jeg mente det med Audi. Jeg var bare rigtig, rigtig vred. Jeg mente det med Audi. Hvis øh, man lytter til radio her i morgen, imellem 14 og 16, her program, øh, faktisk om 24.00 præcis, så vil man kunne høre dem her live. Det er Crazy Chiefs. Det er Og når det så også er sagt, så er i morgen aften mellem cirka kvart i 10 og frem til midnat, så sender vi deres koncert direkte fra KB i København. Sådan. Men her er Crazy Chiefs, og I så the riot. Kaiser er så live ved de sorte spejder i morgen og i morgen aften øh, for cirka lidt i 10, øh, fordi at der skal efter København lige vinde fodboldkamp i parken, mm, som vi også sender her direkte på betag. Øh, og umiddelbart efter starter Kaiser Chiefs koncerten og den kører omkring til midnat. Direkte for kb Anne? Øh... Det er at lage mod inden. Vi har netop fået at vide, at din hjemmeside annebk.dk er, er, er gået ned eller i hvert fald presset er så hårdt på den, fordi Ej, der er for så fedt. mange der er inde og kigge. Det er meget godt for. Og øh, du oplyser øh, mens musikken her spiller, at dine billeder fra hjemmesiden ikke er manipuleret. Det er, er ikke manipuleret. Der er ikke noget kan Jesus når det. Der er ikke pillet ved dem, så selvom jeg sidder så meget grim ud på, bordet, kan jeg gerne sige hej til dig, der har skrevet det. Mm. Øh, det er, men det er. Du er galt på den, vil jeg sige. Anne, er der en politisk politibrantale, øh, du lige vil komme det, med til ja, sidst nogle synspunkter, og vi skal have med. Det vil jeg møder meget. Gerne. Et jeg, minutter, og 40 sekunder. jeg møder meget tit, øh, når jeg står på gaden, så kommer folk ind og siger, sådan en testning på internettet, og så bliver jeg enig med kristendemokraterne, og så tog jeg den igen, fordi det kunne ikke være rigtigt. Og så bliver jeg enig igen, og hvordan forklarer du det? Og så, så vil jeg sige til folk, at man skal stemme efter sin, sin politik man skal stemme efter sin overbevisning og ikke efter, hvor man synes, at, at, at man får hvad skal man sige, mest flertal igennem. Fordi folk, der er mange, der kommer og siger, jamen, at stemme på kristendemokraterne, det, det er spildt. Og det er jo klart, hvis alle har den holdning, så når vi aldrig de to procent. Um, så det, det vil jeg gerne have, skal være mit budskab, at man skal stemme efter vores politik, og ikke efter, hvad folk tror, vi er. Uh, og til det, der har jeg jo lavet sådan en slogan, der hedder 10 Ti ting, du ikke vidste om T og KD. Og så kan man gå ind på annebk.dk, under nu kommer op og køre, mm. eller en annebjerregaard.urbanblog.dk og lægge en besked, og så vil jeg meget, meget gerne svare tilbage, fordi jeg skal faktisk ikke lave noget resten af dagen. Så jeg vil gerne sidde og snakke med folk, og så jeg vil gerne, så jeg vil gerne lige nedbryde nogle fordomme. Og det er jo også derfor, jeg er her i dag. Så, så det, vil, det skal være mit budskab, og så vil jeg gerne så vil jeg gerne kæmpe det for de studerende i Aarhus. Og det er også derfor, jeg har opstået Der er ingen andre unge kandidater i Danmark, som kæmper de studerende sag. Ikke det vil jeg meget, meget gerne gøre. Ikke i Aarhus i hvert fald. Brian Mikkelsen gør. Kan han unge, jeg lige er Brian, han er ung. Ja. Han, han er yngste minister, der er. Ja. ja. Og Christian er, der, den... er lige de der 17, men ja. øh, ellers Christian Jordan. Nielsen. 14. Held og lykke med valgkampen. Næste gang, der er fest i Kristendemokraternes ungdom. Mm. Har vi mulighed for at kunne sende David, vores rapporter? Nu? Må I meget gerne. Det hedder Orange Geistfest i Nørre Allé i Aarhus. Og det er helt oppe på fjerdsæld. På tirsdag? Så, det er, nej, det er på lørdag. Og Hvor bliver... holder I fest på tirsdag? Øh, på Christiansborg, nogle af. Os. Altså. Sådan. Vi har lidt fester rundt omkring i, øh, i København også. Øh, så siges ganske, vi øh, på fordi vi sender de sorte Spejder valgaften direkte fra, fra, fra borgen mellem ja. øh, 19 og 24. Og vi har fået at vide, at de eneste, der holdt fest, Dansk Folkeparti og enhedslisten. Ej, og men alle I andre kom. partier får lovet i byen, så er det selvfølgelig meget fedt at vide, at vi sender det frem. Ja, men men vi kommer, kommer ind på et tidspunkt hvert. Det ved. Det jeg. Så kommer du op. Ja. Tusind tak fordi du kom. Det Helt Hele løb med valget. Tak skal jeg have. Og kære lytter. Øh, om et øjeblik, altså lige efter sporten og betrænet, der skal vi høre et genhør fra i går. Det er synes som er på besøg i god aften, hvor at, øh, de har set en UFO. Ja, og det er så godt. Først skal vi hylde vores franske arkitekt med en lille fransk chanson herop mod nyhederne, så vi alle sammen kan forestille os, hvordan det er lige nu i kongeværelset, hvor Johnny Magræte går rundt og vælger tapet sammen med arkitekten, Mr. Billian Dollar Der. Fast kort være i dag. Så er klokken 15. Velkommen til de Sorte Spejdere på b med Anders Breinerholt og Anders Lund -Nasse. Hej. Nej. Og velkommen til anden time af De sorte Spejlere, tirsdag den 7. november 2007. Anna Bjergaard, over, de kristelige demokrater er væk, er ude, øh, er videre i kampagnen. Men øh, til gengæld er vores næste politiske gæst klar med et øjeblik fra Dansk sidder Folkeparti. herude. Christian Tusinddal. Og må jeg øh, sige noget? Ja. Christian Tusinddal, de andre gæster, vi har haft, og øh, vi har forklaret nogle gange efterhånden, de har jo videohold med øh, ja. valgbusser, forfatter og der Entourage. sidder og øh, researcher til deres næste bog. Ja. Det, det, der har været, sker her, det er, og, og, og det er uden uh, ironi eller satire, det er, at Christian Tusinddal sidder derude, mm. netop nu, og netop sidder og kigger kaffe. nogle papirer igennem. Han arbejder ja. samtidig med, at han venter på at komme herhen. Det vil sige, at han udnytter tiden fuldstændig, altså effektivt. Ja. Og det synes jeg bare er god stil. Og jeg vil også sige, at der er, så vidt jeg kan se, ingen ingen uh, kamerahold der dokumenterer ham. Christian er kommet med en taxa, alene, uden Alskens media -hype omkring ham. Lyseblå skjorte, beder han. For en time siden trillede krone 121 op foran Daimler. Hoveden gang. Dronning Margrethe, hendes majestæt, Dronning Margrethe er Den netop anden. nu på besøg i, i, i, i koncertsalen. det er her. et arbejdsbesøg. Det er, det er et arbejdsbesøg, hvilket betyder, at det er stadig et officielt besøg, ikke? Absolut. Alt, hvad Johnny Margrethe gør, er officielt. Æh, Når må... hun får morgentoilet er det officielt. Det, der sker, det er, at... Øh... Hmm. Nej, det er <laughs> Det var næsten godt. Uh, uh, det, der sker, det er, at, uh, at dronningen er på besøg i koncertalen, for, for de, at de er ved uh, ja, at indrette kongelogen. Ja, og vi kan jo kun drømme om, hvordan det foregår, fordi at uh, vores mand i felten, hvor langt er han egentlig kommet? Jamen, vi skal lige forklare, for der er kommet nye lille til nu, tror jeg Det også. tror jeg det er, ikke. Det er derfor, vi lige tager. Nej, det er der nok ikke. Der ikke Men, vi, vi gør det bare for... Det er også rigtigt. Der skal også sige, at, at vi at, gerne vil høre, hvad foregår, hvordan foregår sådan en i? Også fordi præsidenten, her arkitekt Jean Nouvel, er også til stede ham, i koncertsalen. Ham, som har tegnet Men... koncertsalen. Altså ham, som, ja. som sagde... Det er muligt, der ikke er flere penge. Jeg skal have det panserglas op nu. Og det kom det. Og øh, der skete det, at der var en model af koncerthus, der stod ude i receptionen meget længe. Arkitekten skulle komme og hente den. En gaffeltruk kom til at bakke ind i modellen. Der var nogle ting af. Jeg samlede tingene op, øh, hvor efter modellen blev hentet ind i noget og gør opmærksom på, at tingene var faldet af. Så hele koncertsalen kommer til at mangle nogle mm. dimser. Mm. Så er det hverken værd eller bedre, end at vores praktikant Daniel David Jean-Novel er øh, gået over for at forære Præsident uh, François uh, de Coubertin, uh, sine dæmser, Charles <laughs> David, er du med os? Jeg er med, ja. David, uh, hvor er du David, først gik du ind i koncerten. Du, du havde ikke hjelm på, du kan ikke komme ind. Det er jo ja. stadigvæk en byggeplads. Ja, ah, det er fuldstændig. Ja, det er sjovt, så... at vi skal har hjelm på her, hvor uh, hele bygningen bliver styrt sammen. Det er så en anden siden. Lad det nu ligge. Men så kommer du ind, uh, så får du en hjælp med, og, og nu er du tilbage igen. Ja, er, er du Så, kommet ind i koncertsscenen? Nej, det, det går rigtig dårligt. Altså, det går også godt. Det går godt, og det går dårligt. Det går dårligt, fordi at, øh, vagten han siger, at hjælp mig jo ikke nok. Du skal have sko, du skal have sikkerhedscertifikat, du skal have tilladelse for højeste sted. Mm. Æh, men godt fordi men jeg, noget, at... jeg har været et år kl. 10 formiddags. Ja. Uden hjælp, ja. Ja, uden, ja, sikkerhedsko. Men... uden sikkerhedsko, Arne... Arne... uden tilladelse. Arne... Anders Mites, der er det er der nok en grund til. Jeg er jo blot praktikant, ikke? Naturligt. Ja, Æh, men jeg har fået en ny ven, og det er vagt. han er rigtig rar. Men, øh, men det vil desværre sige, at jeg kan ikke give en nogen form for besked om, hvad der egentlig foregår. Det forstod jeg simpelthen ikke. Jeg. Du er ved en ven med nogen, det er flot, de sociale liv blomstrer, men hvad med arbejdet? Jo, men det skal der også være plads til, men, men jeg synes, der hvor man ser en ny ven komme, der må man også øh, lige stoppe op og holde fast og sige, hej ny ven. Og Nej. så... Læg nogle andre ting til side, men, øh... David, en fremmed er jo en ven, du ikke har mødt endnu. Ja, det er det, jeg mener. Og apropos øh... hvordan har du mødt franskmanden? Øh, nej, det ham har jeg heller ikke mødt. Men, men, men, men min ven Bakten, han, har, han påstår, at han har skældt franskmanden ud. I dag? Nej, okay. øh, ved en tidligere lejlighed. Uh, oh, fortæl. Øh, jamen, jamen han, han har simpelthen mødt ham, og så har han skældt ham ud over koncertsalen. <laughs> og at det er for dårligt, fordi han, han, han taler mange sprog, min nye ven. Og øh, han taler blandt andet også fransk. Og så gav han ham lige en røffel på fransk. <laughs> det er en god vagt. Ja, det er. Jamen, jamen, det er jo det, jeg siger. Han er min nye ven jo. Kan han ikke? Simpelthen... Ja. Jamen, hvis han viser I er så helt meget venner, kunne han så ikke få dig ind? Er der lukket ved den konto? Eller har Nej, stadig... men han er, også, han er jo også en mand, der tager sit job alvorligt, ikke? Absolut. Og det må man respektere ham for. David, øh, tak. Kom bare tilbage. Nej, skal han ikke prøve igen? Nej. Kom tilbage. Kom tilbage. Mod, så. Jeg, kom, kom, kom tilbage. Fordi vi skal nemlig videre med et indslag, inden vi får Christian Tulsendal ind i studiet, som jo er vores næste politiske kæst. Tule. Øh, Christian Tulsendal. Øh, og uh, Christian uh, kommer ind om et øjeblik, hvor et øjeblik. vi skal snakke om Dansk Folkeparti om og valgkampen, om valgkampen. Og hvor står vi henne efter den 13. november? Ikke? Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breithold og Anders Lund -Massen. Du kan læse mere om programmet eller genløse hele dagens udsendelse på drdk spejder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 Du lytter til De Sorte Spejder, som sender direkte her på P3. Klokken er nu 24 minutter over tre, og jeg kommer bare til tanke om, og det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt for den gæst, vi har men det er bare i morgenradioen, siger man hele tiden klokken. Hvorfor gør vi egentlig ikke det om eftermiddagen? Det er jo lige så vigtigt, at vide, ved, hvad klokken er nu, det er også vigtigt. Det er fordi mange på vej hjem fra arbejde sidder fast i både ringvejen, og der er en daginstitution, der tror med at lukke. Ikke? Det er faktisk rigtigt. Mm -hmm. ja, vi kan sige, at klokken er nu 15.24. Der er stadig i mange daginstitutioner over en halv time til luktid. Eller en time, halvanden. Ja, men det er, hvis man bor i en af de fede kommuner, ikke? Ja, der er Københavns Kommune, i hvert fald den daginstitution, hvor jeg har børn eller barn. Den lukker der først klokken 17. Fordi det fede er, når man har ferie ferien, der kan man aflevere dem, der halv seks om morgenen, <laughs> ja. og så kan jeg man have lige ind i 16.57. Jeg vil sige, da jeg var dreng, der havde vi børnehaver, der kun varede klokken 12. Christian Thulesen velkommen til programmet. Tak skal du have. Ja. Christian, du er øh, gruppeformand for Dansk Folkeparti. Ja. Og hvor lang tid har du øh, siddet på tinge? Det har jeg siden øh, 1994 nu. Ja. Så det, det er lang tid. Ja, nej, det er det ikke. Der er nogen, der sidder siddet længere tid end dig formodentlig. Ikke? Jeg Nå, synes ikke, det er lang tid. <laughs> Christian dag, der kan du snakke om en, der har været der lang tid. Jo, jo. Men nu spurgte du jo mig og ikke Christian Majdal. Det er faktisk rigtigt. Allerede nu er der konflikt, ja, er, ja. og en tvivl er spidset til. Christian, øh, der er to ting, jeg godt vil sige, øh, jeg er nu beundret dig for det ene er, at du er den første, øh, den eneste hidtil af vores gæster, som er kommet helt alene. Nej, Lars Løkke havde... Han, haft... er, undskyld, han havde ministerchauffør med. Undskyld, han havde en øh, Du er ikke minister, derfor havde du ikke en ministerchauffør, naturligt. Ungefæld. Så det giver også det sig selv. Men du har heller ikke et rand af spindoktorer, øh, journalister, fotografer, dokumentarister med dig. Hvorfor ikke? Hvorfor? Øh, det er fordi, det sidder alle sammen herinde, og så peger han på sit hoved. Så øh, altså jeg tror på i en valgkamp, at. Øh, Altså, vi, er bare, vi, er, vi er på forskellige niveauer. Vi har forskellige muligheder. Og, øhm, og jeg tager meget rundt øh, selv med min øh, egne små papirlapper og tager diskussion. Og så er jeg altid sat ære i, at øhm, hvis jeg skal ind i en diskussion, så er det altså mig, der er i den diskussion, og ikke alle mulige folk omkring mig, der er i den diskussion. Jeg skal selv kunne tingene. Men Christian, har du en spindoktor Eller øh, pressefolk? Nej, vi har en presseafdeling i partiet, som jeg selvfølgelig også kan trække på. Øh, men vi har ikke sådan, øh, at vi har personlige spændoktorer eller personlige pressefolk. Men er der nogen, der har rådgivet dig med hensyn til, hvad du helt skulle sige, noget nu har vi dag her? <laughs> Nej, de, de har bare øh, grinet, grine, grine, mens jeg gik ud af døren og sagt, øh, nå, held og lykke med det. Det sådan som, okay, hvor, hvor stiller det nu mig? <laughs> <laughs> Men har vi et job et, efter, du har været derude? Et lille lillebitte filmhold, Christian, havde ikke gjort ondt. Anne Pjerregaard har lige været 100 filmhold med. Ja. Og de... Men hun har de, også lidt tilgang på, at læse på sin Hun kan låne et kamera. Oh, og og det kan det. jo ikke koste, at verden lige, lige en fra et eller andet metalværksted til at holde kameraet. <laughs> Nej, vi kunne godt have arrangeret det, hvis det skulle være. Ikke? Ja. Så, men... så, så det var det var en tanke, Altså, hvis I inviterer mig igen i morgen, så vil jeg komme med en, der kommer med et kamera også. Anders, og jeg vil give dig ret i, at jeg synes at det, det taler også til din ære, at det ikke er nødvendigt. Og ting nummer to, fordi der har været lidt ventetid. Du har siddet herude og ventet i kvarter 20 minutter. Fordi vi bad dig om at komme klokken 3. Og endelig så noget det er, at imens du sad derude, der så det ud som om, i hvert fald du sad og arbejdede. Ja. Det lavede øh, jeg med. Du også skal have respekt for, fordi, at, øh, ikke fordi jeg siger, at de andre ikke har arbejdet imens, men de virkede mig afslappet, som om, okay, nu kan jeg lige tage 20 minutter imens, jeg venter på at komme i rædsel. Ja. Du lige at lægge fødderne op og slappe af. Mm -hmm. Hvad arbejder du med? Jamen, jeg forsøgte at forberede mig på startspørgsmålet, og regne egentlig det med, at det var sådan et almindeligt spørgsmål, som, hvordan synes du egentlig, valgkampen er gået ah, indtil nu? No, no, ja, jeg ved ikke hvad jeg lige skal svare på <laughs> det. Det spørgsmål hedder jeg lige nu. Men jeg uh, det der. Christian, hvordan synes du egentlig, at valgkampen er gået ind til? Det er et godt spørgsmål. Tak. Jeg synes faktisk, det er faktisk ret skarp. Jeg kan blankt erkende, at jeg synes, at valgkampen startede rigtig elendigt. Men jeg synes, det er gået rigtig derud af sidenhen. Vi startede med at tabe 1-2. Faktisk den aften, valget blev udskrevet. Og i aftes, der vandt vi 8-0. Ja, Liverpool. Du? Du er fanget? Ja, ja, ja. Det er fuldstændig Jeg rigtigt. Laver loven, Problemet, da vi tabte et to på, på valgdagen, eller den altså valgudskrivelsesdagen, det var jo, at øh, muligheden for at komme i, i Champions Leagues gruppespil, øh, fortonede sig. Øh, og derfor vidste vi jo, at kampen i aftes var ret afgørende. Jeg må blankt erkende, at den for mit vedkommende udkonkurrerede Socialdemokratiets præsentationsprogram. Jeg sabede lidt frem og tilbage mellem Helle Thorning og Henrik Sass, og så øh, øh, hjemmekampen hjemme på Anfield. Så og vandt Steven Gerrard. Der vandt Steven Gerrard øh, med Daniel Archer, desværre er stadigvæk skadet jo, øh, i 14 dage nu, men, men vi klarede den. Bort men Christian, nød, det går fint nok for Liverpool, men Dansk Folkeparti går det vel ikke? Det kunne have gået bedre i valgkamp. Nå, det skal vi også snakke om. Ja, det er jeg ked af. Det kunne de jo godt have gjort, <laughs> ikke? Det skal du ikke være ked af, fordi jeg synes faktisk, det går helt hederligt. Jeg blev sendt ud af døren alle de der folk, der grinede med en en måling fra, fra jeg tror, at Berlingske, der sagde 12,9, og det er jo vores valgresultat stort set fra sidst. Og hvis vi får et valg her på tirsdag, der er flugter med det resultat, vi fik i februar 05, så er vi godt tilfredse. Det har jeg også sagt også i sidste uge. Det er bare synes, nu har vi jo virkelig gennemresearchet alle vores interviews ja. og spørgsmål til, når vi har gæster inde. Øh, nej, det er bare på ren formodning. Øh, der er især selvfølgelig Venstre og, og socialdemokraterne eller Statsministeren, og ja, der har været hele det boliger, ikke boliger, og mange der er blevet bygget, og ligger der folk på hospitalerne, i et par gange gør der ikke også nogen ting. Men jeg synes bare, I har været påfaldende stille. Ja. Øh, og jeg hørte Søren øh, Espersen, Søren Esbersen. I TV Lovie, tror jeg. Nej, ja, jeg tror faktisk, at det var på P1 i sidste uge at sige, at nu måtte Venstre sørme også komme i gang med at smide nogle af de store øh, temaer ind i valgkampen, fordi at øh, SF, og de førte for meget, det er sådan lidt, jamen Søren, hvad med I selv gjorde det, eller du gjorde det, eller hvad med, at Dansk Folkeparti måske kom lidt ind i kampen? Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Vi får faktisk også henvendelser fra vores bagland, der siger, øh, at de synes, vi er for usynlige i valgkampen. Og, og det må vi jo bare øh, erkende, at, øh, at det er der nok noget om. Øh, jeg tror egentlig ikke det, fordi vi ikke har produceret øh, indslag, der kunne bringes. Men, Nej, men det er simpelthen, fordi vi har haft en valgkamp, hvor den her bukstavlej, om hvordan kan man lave bogstavelig med de radikale og nye alliancer og venstre osv., og mm. har været så intens, at den tager stort set hele øh, mediedækningen. Sådan er realiteterne bare. Og så det andet, jeg vil sige i forhold til det, det er, at øh, vi har jo i modsætning til andre partier valgt at holde vores politik igennem valgkampen. Og er der noget, der er kedeligt for journalister, så er det jo at dække et parti, som holder øh, sin politik. Det er da meget sjovere at dække de partier, der skifter politik, som vi andre skifter underbukser, og det er gudslov ret tit. Og vi har jo haft partier i den her valgkamp, som har et, ja, det, der kan da på samme dag komme flere forskellige meldinger om det samme emne. Og det er vel i virkeligheden, mange af dem er altså partier for begge fløje, om man vil. Det er Jamen, jeg, vi tror, om. Jeg, jeg tror bestemt, at det er, det, er, det, kan, man, det kan man sige, men, men der, er jo, der er jo sådan et parti, der har specielt Danmarks rekord i, i at og lynhurtigt skifte, altså bare i dag har vi jo haft en, at vi skulle have en dronningrunde som det jo hedder, når statsministeren skal gå og gå til dronningen, så skal vi ikke have en dronningrunde, men han kan blive siddende som statsminister, og nu skal vi, kan jeg forstå, på den sidste melding i dag, have en dronningrunde. Altså, det er jo svært at forholde sig til, men jeg anerkender jo, at medierne bliver nødt til at dække alle de skiftende meldinger, og, og så bliver der ikke så meget plads til. Men Christus, må jeg sige noget? Den her, det er for politikken i går. Det er Morten Messersmith, øh, som skriver, at nu er man en isoleret kriminelle indvandrere øh, på en øget ø. Det argument har været op før. Man kan så sige, at det var et rimeligt debat om, dengang det kom frem. Og også da den nye socialminister, som jo så også har skiftet parti, kan man sige, også har kommet med dengang og alt det der. Ikke? Men det, er bare, det har vi bare hørt før. Jeg mener, I kunne godt finde på noget bedre. Eller Morten, nu er han ikke... Nu får du så til svaret på hans Nej, men, vegne. Men, så, nu, kan nu... du følge mig? Altså, det, ja. kunne, uh, det kunne man måske ikke være kommet med noget andet. Noget bedre eller noget... Ja, men nu er han der Tors blevet nævnt i radioen, ikke? Altså, det, men, det var han også blevet kan jeg sige. Men, øh... men, jeg, men jeg vil bare sige, at, at det, det har været sådan for Dansk Folkeparti, og det har vi været fuldstændig åbne om, at vi går ikke ind i en valgkamp for at komme med store kaniner. Altså trække kaniner op af hatten og ville noget helt andet, end det folk kender os for. Fordi vi mener, at man skal lave sin politik imellem valgene, og så bare tydeligt gøre det i en valgkamp, så folk ved, hvad det er for en politik, vi vil føre. Vi mener ikke, det er særligt troværdigt. Det der med, at man, fordi der er valg, så hele tiden skal finde på noget nyt, bare fordi der er, der er valgkamp. Altså, man skal jo mene det, man mener, fordi man mener, det faktisk er det rigtige for landet, og ikke fordi der er valgkamp, og så skal man bare finde på noget nyt. Det synes jeg er et godt argument. Apropos kaninen er oppe af hatten. Der kommer en. Nej øh, et sted på Dansk har det i hvert fald markeret sig stærkt er jo på, på det dyrevelfærdsmæssige område. Hvordan går det med forslaget med seksuel omgang med dyr? Jeg kan forstå, at I har stillet flere gange forslag om at forbyde seksuel omgang med dyr, men det er ikke rigtig altså ikke mellem dyr? Nej, men mellem mennesker og dyr. Mennesker og, dyr. Og, og det er jo rigtigt, at vi har stillet en lang række forslag på, på dyrevelfærdsområdet. Ja. Også forslag, der ikke er kommet igennem. Øh, og øh, derfor går vi jo også ud nu og markerer, at, øh, at vi synes, der skal særlig fokus på det, også efter valget. Og vi har jo det stedet foreslået, at man skulle oprette et, øh, et ministerium, der simpelthen havde ansvaret for at tage sig af dyrevelfærd. Jo jo, men seksuel omgang med dyr er i dag ikke forbudt. Men det, man må ikke mishandle dyr. Så hvis man for eksempel forsøger at gå i sænd med en kanin, så vil det falde under en dyremishandling. Håber jeg. Det tror jeg vi mener sig. klart, det er dyremishandling. Men mener, hvis man også, går i seng med en ko, så er det jo ikke noget, koen opdager. Men alligevel vil vi have, at koen er krænket. Det forstår Hvor jeg ved ikke. du fra, at koen ikke opdager det? Jamen det er fordi, at den rent... Dem, altså, har du jeg har været på landet, Christian. Jeg tror mig, den ane, det er ikke, hvad der foregik. Nej, men altså, jeg vil bare sige, der er jo ikke nogen... Det er jo, det er jo også det, som, som man har med, med hensyn til, at... at at, at, at grunden til, at det faldt de gang det forslag i Folketinget, var vel, at, at det kan forekomme lidt absurd, at man skal lovgive på et område, hvor man tager højde for koens moralske habitus, fordi den jo rent fysisk eller mentalt ikke har nogen idé om, hvad der foregår. Altså, vi har det bare sådan, at øh, dyr skal behandles ordentligt, og vi synes, der er nogen, der ikke har tilstrækkelig respekt for omgangen med dyr. Det er uanset, om man har øh, dyr i forhold til altså, dyr, der skal slagtes og blive til fødevare eller man har det af hensyn til, at vi skal have mælkeproduktion, eller man har kæledyr derhjemme, så skal vi i vores omgang med dyr respektere det levende væsener som skal behandles ordentligt. Og der synes vi, at der er for mange steder, hvor der ikke er den fornødne respekt. Og der vil vi gerne have ind på alle niveauer. Og vi synes altså også, at, øh, at det, at at mennesker kan udsætte dyr øh, for, for seksuelle øh, tiltag, at det er... Det, det bør ikke høre hjemme i Danmark. Og derfor har jeg de ikke noget moral, Christian. I, hvor ved du det fra? Jamen, det, det ved jeg. Det er ret overbevist om, at den ikke har. Altså, nu er det jo Danmarks bedste radiovær, der sidder over for at se, jeg skal behandle med stor respekt. Ja, Også, nej, nej, siger nej, nej, nej. nej. Det, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej jeg synes, det var bare uendelig fjollet og vil lovgive på et område, som har at gøre med kørsmoral. Eller heste. Jeg, nu at jeg mig, godt forstå det som en og det tror jeg ikke, der mange du vil uenige om. Øh, men men øh, om, øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, at det er noget, som man skal beskæftige sig med lovgivningsmæssigt. Nej, men der er vi jo så uenige. Vi jeg synes, at men man bare... på et hvert plan faktisk bør sikre, at dyr, der er i menneskers varetægt, behandles ordentligt. Og at mennesker behandler dyr med den fornødne respekt, at det er levende væsener, der skal behandles ordentligt. Og derfor tager vi de tiltag, vi gør, øh, og prøver at fremme det alle de steder, vi kan. Og det har vi jo også gjort klart her i valgkampen, at øh, at vi mener at skal ske efter valget, blandt andet ved, at man simpelthen har et ministerium, der har et særligt ansvar. Så i dag har vi det problem, at det at behandle dyr ordentligt, det ligger spredt over flere ministerier. Ja. Og noget sker her i Danmark, noget sker i EU, og der er ikke rigtig hold på det. Der er ikke et sted, hvor man samler initiativerne i forhold til dyrs, dyrs velfærd og dyrs øh, ved at vel. Og det ønsker vi, at man skal gøre, er simpel respekt for de levende væsener vi omgiver os med. Og det bringer mig frem til ingenting, for nu skal vi høre musik. Vi jeg starter lige et stykke musik. Nå, men jeg vil det... bare tale om dræbersnegle. Det vil jeg meget gerne snakke mere om hvis... Ikke seksuelt sammenkønt med det dræbersnegle. Det, det er ikke i, ikke i første omgang. Ej, det lyder hvis, hvis man vil, lærer det, dem at det, kende... Jeg får bare uh, Déjà Vu nu fra uh, noget biologiteam på Stilens Københavnskolen. Det vender vi tilbage til. Uh, efter <laughs> et andet koncertnavn, de spiller nemlig i aften i København, det her. Det er Arcade Fire. Arcade, Fire og øh, noget, der hedder Intervention, de spiller i øh, København i aften, og jeg kan love, at det bliver en, øh, en ja, den er faktisk udsolgt sådan en grund til at sidde og snakke om, hvor god den koncept bliver. Faktisk. Det er da stadig muligt, at der er nogen, der ikke har endtet deres billetter. Christian Tulsendal, du er gæst i programmet, og inden vi går videre med dræber og det snakken ikke? Nå, men det er det, den er så øh, øh, vil jeg sige, øh, og vi skal ikke rigtig lave bukstavslej, vi skal bare snakke om, hvordan det må være, fordi jeg ved, du må garantiske mig at have tænkt over på tirsdag den onsdag den 14. Øh, dagen før min fødsel øh, okay. der vil du sidde og tænke okay ny alliance øh, hvad gør vi nu øh, dem skal vi måske samarbejde med måske skal vi ikke well, det, mm. det, det kommer vi til øh, men man har heller ikke set og det skal jeg også have respekt for man har ikke set hverken dig eller Pia eller øh, psk Skorup øh, jo man har set Morten Messersmith sammen ind. men det er jo noget helt andet øh, og det tror jeg ikke var en del af valgkampen men man har ikke set at jeg rende rundt øh, på hjem, spise McDonald's burger helt tilfældigt lige pludselig hvorfor? Jamen det er jo fordi vi, øh, altså jeg siger samtidig, at vi er de kedeligste i en valgkamp, fordi vi jo vælger at køre den politik, vi plejer at køre. Folk ved, hvor de har os, øh, og vi vælger ikke at lave normalt sådan en masse vilde stunts for at, at komme til. Øh, fordi vi tror på os selv, vi tror på den vare, vi har på hylden, at den faktisk er, er god nok. Øh, men vi kan jo se omkring os, at der er nogen, der virkelig prøver at være opfindsomme i sådan en valgkamp, og, og prøver at gøre alt muligt, hvad de kan for at, at bare komme til. Har Søren Esbysen ikke på et eller andet tidspunkt sagt, det ville være fedt, hvis vi gjorde sådan og sådan, det er gode TV-billeder? Der må have været noget op på strategimøde på et tidspunkt. Nu har Søren Espersen jo også været pressechef i Dansk Folk. Det er I det, har jeg, jeg mener. Der må have været et godt for for forslag på et tidspunkt om, øh, en af jer skulle gøre noget, som hvor I vil sige, det er måske også lige er den. Ja, ja. <laughs> altså men, men med dyr? Nej. Nej, men gode med dyr. Men selvfølgelig kører man da også øh, sådan nogle øh, brainstormings- Mm. møder, hvor alting bare får lov til at komme op. Øh, og så kan vi så sidde og sløjfe det øh, stykke. Hvad er, hvad er det værste, du har sløjfet? <laughs> det, det er et godt spørgsmål. Uh, det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, ah, men, altså, jeg vil sige, at... at der er det ligger der, jeg kan se det, på Nu skal du ikke finde på en eller anden. Du, du, du, du gik egentlig igennem hovedet på der, ja. og du ser det, og er flakket. flagget. Hvad, hvad er det for en kristen? Fortæl, hvad der er for en ja, Så noget med at kaste sig ud i elastik spring med i din valgkamp, det synes jeg ikke, man skal. Og tænk nu, hvis elastikken ikke holder. Jamen, ja. ja, det er faktisk rigtigt. Den var lidt svært at komme videre på. Ja, var, øh, Christian, øh, en anden ting. Øh, og der var måske en snær, jeg kan bare huske at så Aftenshowet, som jo er, ja, det er jo det, der ligner God Aften Danmark, men det sender bare vores pladsen, og det er der, man kan kende forskellen på Aftenshowet og God Aften Danmark. Korrekt. Og, øh, men også har Mads stemme som er, som er Danmarks bedste fjernsynsvært, skal de lige så Så en af vores gode, det er godt. Der var øh, du inde sammen med Ole Zon, øh, justitsministeren og Mette Frederiksen, hvor I snakkede om, øh, det var et meget hygge, familiært det var anlagt indslag, øh, hvor Lyse Wolf interviewer jer om, hvad gør I nu med familien ja. <laughs> nu, når der er udskrevet valgkamp. Og Mette Frederiksen det er og øh, øh, det var virkelig Mette Frederiksen, din Esbelsen, og dig, som har små børn, og man vil i hvert fald, ja. ikke? eller børn, som er øh, skolesøgende slash institutionsbørn. Øh, og og revolution har børn, de er jo oppe i 50'erne altså han børn. Ja. Og eh øh, øh, sad så, så fortalt, øh, at vi havde fået forældre ind og bedsteforældre var kommet. Og da siger du i skold, fordi du virkede du som om du, du var lidt utryg ved at være i det her moras om at skulle sidde og fortælle om din familie og hvad du havde gjort, men du var alligevel stille op alligevel. Øh, så siger du: "Nå med." Jeg havde ikke påtænkt at være hjemme de næste tre uger alligevel, for jeg skulle køre finanshåndsforlæringen Hvor de andre havde siddet, ja, men min mormors med madpakken, og så skralde jeg guldrødderne. Og det var meget, hvor du iskold siger, ja, jeg de alligevel ikke se den familie. For jeg skulle have forhandlet finanslov. Følte du dig godt tilpas, da du sad derinde? Jamen altså, jeg kunne jo sige det præcis, som det var. Altså, sagen, jamen, sagen er jo, at, at, at de sidste seks år, der har jeg i øh, de to sidste uger af oktober og den første uge af november, skulle forhandle finanslov med regeringen. Og, øhm, og det tager normalt de der to-tre uger, og vi normalt at de sidste to år har vi været færdige den 7. november. Hmm. Så jeg har sat kryds i min kalender frem til den 7. november, og der forhandler vi finanslov. Øh, det kan godt være, at Tor gerne vil være færdig den 5., men vi bliver nok først færdige den 7. Så du havde sat de der 6. og 7. af? Og det vil sige, at vi havde jo planlagt derhjemme efter, at, at der vidste vi, at der skulle der forhandles finanslov. Og nu skiftede vi sådan set bare forhandlingerne om finanslov i Finansministeriet. Ud med at der var valgkamp Så sandsynligheden for at jeg kunne komme hjem omkring I løbet af valgkampen Var jeg faktisk større end ved at jeg sad over i finansministeriet mm. Og forhandlede finanslov Har mm. mm. du været hjemme? Jeg har gudskelov det er godt. Christian øh, har tjekket de der. der var en øh, Anders, nej I har jo noget kørende om man vil Nej jeg tror den er afkampen Eller I havde noget kørende Nej men det var ikke at det var øh, Jamen det, det var fordi... eller noget. Det var bare øh, nej, Fortæl imod. historien tvært Det der sker det er Der er et interview øh, med dig i Euroman øh, Christian Hvor at øh, du bliver citeret for at du ikke har nogen venner Ak. Hvad sker der så videre? Ja, og så var det et BT, der citerede fra det interview, at, at Christian ikke har nogen venner. Faktisk tror jeg, at den med overskriften... Øh... Tusind dag, jeg, ja. <laughs> jeg har ingen venner. Præcis. Jeg har ingen venner. Han er en af Danmarks <laughs> mest indflydelsesrige personer, men egentlig bag skallen gemmer der sig en ensom fyr, der sjældent ser sin familie. Øh, og på baggrund af den skrev jeg jo i uh, Jyllandsposten, at, at jeg synes det var... At, at jeg, synes, det var at jeg, at jeg blev trist, fordi det var jo en trist... Det var enten med at blive trist, Christian... Fordi hvis du ikke havde nogen venner. Og det var noget med, at, at, at, at der var andre, der havde nære venner, og så kunne du faktisk ikke komme i tanke om nogen. Fordi at arbejdet på Christiansborg havde fyldt rigtig meget. Øh, da jeg så havde skrevet det, så gik der ikke mere end ganske kort tid. Så, fik jeg jo, så blev jeg jo overøst med vingaver fra Dansk Folkeparti. Jamen fortæl dig, du fik et brev. Jeg fik et brev fra Christian, for Christian øh, om, at han havde venner. Og det var før, vi vidste, at det blev valgkamp, så det var ikke engang en del af Nej, valgkampen. Nej, det var det faktisk ikke. Og, det, det var sådan helt, og, og min søn blev skræmt, fordi der stod vin i entréen. Øh, Vingaver er altid noget, der skræmmer mine børn. Arh, du skrev, at ja, for det ikke var så galt den Nej, men, men det er bare vingæver. Når far får så skal de tiden i se. <laughs> <Og> så, <laughs> så, så, så, så er der noget galt. Så, så er der noget galt, så det er en gennemtog under sofaen. Jeg, jeg vil bare, må jeg ikke godt lige komme med en gave her, fordi jeg synes faktisk, det er jo også meget godt. Altså, jeg har jo fundet ud af, at offerrollen i politik Absolut. er åbenbart øh, langt, langt bedre end det modsatte. Fordi alle dem, der nu har skrevet til mig om, at de der gerne vil være mine venner. Altså jeg, jeg troede, det aldrig ville kunne lykkes, men jeg må jo sige, det er jo strømmet ind på vennekontoen lige siden. Men det troede og... jeg for, faktisk, med at, at du havde indset for meget længe siden, at det er den de mest effektive måder at, at få venner på, det vil jeg sige. Jeg jo, men det har, har så taget en... lang tid for mig, men nu, nu genbrød jeg så lige lydmuren i forhold til det, så jeg takker udmyst. Mm. Det, det skulle lige passe andet. Så bare få en profil på MySpace, <laughs> Så siger man jo, at man, nej har jeg mange venner, og det er alligevel ikke rigtig. Anders, du har jo 2.400 vel. venner. Jeg har rigtig mig, hvis jeg troede, 996.000, er det ikke? Det er lytterne. Det er teknisk set vinder. Det er, nej, det det er folk, ikke. der sidder fast i trafikken. Kære øh, venner, så. Og men, og kære, men, lytter, men, jeg jeg Christian, du har venner, ikke? Ja, jo, jo. Jamen, du har også ægte venner, men fordi det hele var jo lidt det stod jo, Du siger jo lige de der ting i -man, at, at Du siger at, noget med, ja. det der med en bedste ven, er det ikke sådan en pige-ting. Jeg kender ikke mange mænd, der har det. Nej, og jeg har jo Anders. Altså, jeg vil sige, der er to, der er to ting i det. Det ene, det er jo at for det første vil jeg ikke sidde i sådan en interview og udlevere, hvem jeg mener er mine næste ah, venner. Og det, andet, ja. det, og det andet, jeg vil sige, Anders, ja. øh, det er altså også, at, øh, at det der med at have, det, det der også var, var spørgsmålet, det var, er der sådan en eller nogle få stykker, som er de særlige venner, i mm. forhold til alle mulige andre? Øh, og der har jeg en stor, bred bekendtskabskreds, hvor øh, nogen vil defineres som venner, og nogen som bekendte. Mm. Øh, og, og så det, jeg også synes var, var hvor jeg måtte reagere over for der jo også skrevet et venligt brev om det, det var der, hvor diskussionen om det der med venner eller ikke venner, så gik over i spørgsmålet om, hvorvidt man er ensom. For der må jeg sige, der gik klappen fuldstændig ned, altså for en enkelt gang skyld, også for Anders Lund massen, som bliver kommende chefredaktør på Jyllandsposten. Du er klar. også blevet en redaktørpostledig, Anders? Ja, har du det? Det? Ja. Nå, men, men det var det der med, at jeg har aldrig nogen følt mig ensom. Tværtimod, jeg har altid følt, at øhm, der har været... Gang i den, og der har været rigtig mange omkring mig, så jeg aldrig følt mig ensom. Men Christian, det var jo kom fordi du var kædet sammen med det, som du også nævnte, at du aldrig havde talt med nogen inde på Christiansborg, som ikke efter en lang karriere på Christiansborg havde fortrudt, at det havde brugt så meget tid derinde. Det er fuldstændig rigtigt. Og det kan jo godt være, der kan man godt i hvert fald føle, en vis form for ensomhed snige sig ind, hvis det er endt med at blive hele ens liv, for det er jo alligevel bare den lovgivende. Og det er jo i virkeligheden også en selvkendelse for mig i forhold til, at det ikke må blive hele ens liv. Fordi. At hvis man er politiker, i, i, i nemlig finansforhandlinger og man kan sidde og køre de store sager, ikke? Yeah. så vil det også være mærkeligt kun at være omgivet af sine egne, forstået ved noget. Politiker er særligt folkefærd yeah. på godt ordet, så må det jo rart at have nogle almindelige, raske mennesker, normale mennesker, nej, og, og kunne øh, snakke med ja. om alt andet end politik. Ja. Og, og der vil jeg sige, at det ikke er, at jeg siger, at per Skåb ikke er en god ven, men det vil også vil være, hvis du har en nabo eller en gammel skokammerat. Hvor en slakthjælper. Hvor ja, man Hvor det er jo ligegyldigt, hvad ja. det er. Men hvor man kan snakke om, jeg skal sgu også have mig en ny bil, eller ungerne er skidedetterne, eller hvad det måtte være. ikke? Lige præcis. Det jeg bare forsøgte at sætte fokus på, det er, at det er sådan for alle politikere på et vist niveau, der i den grad får indflydelse at der er man enormt opslugt af det politiske arbejde, og det tager på den måde, at det tager en hulens masse tid. Mm. Fordi enten er man der, eller også er man der ikke. Enten har man indflydelse, eller også har man ikke indflydelse. Man kan ikke, det, det er ligesom at være gravid, man kan ikke være det halvt. Altså enten er man det, eller Arh, også er man ikke. Åh, så skulle der have været her, da kristendemokraterne var herinde okay. for lidt tid. Øh, øh, øh, jeg vil lige øh, Men bare sige det? noget, når man lukker den, øh, Venestam. Vi, vi skal lige køre en quizning, der ja. er oppe 10 minutter tilbage på ja. programmet. Bare sige... Øh, et godt eksempel på, hvilke venner man ikke skal have, det er jo Nasser Carter og Henrik Kvotrup. Man skal jo ikke tro, Nej. at man kan være gode venner med... Med folk, som er også afhængige af. Som så også er af en. Og lige pludselig, så øh, hænger man der og dængler, som man siger, uanset Hvad? om det er sandt eller ej. Ja, fordi der er der også hele det med at blive venner med redaktører. Er Hvorfor sidde og spise sushi med... Altså, allerede der på, at man har tænkt. Mm. Godt. Øh, kan jeg have smeltet en masse? Kan jeg slukke den helt? Ja. ja. Christian, Når det er helt, helt <laughs> nede, kan man så sige, er det så det værd? Det altså, er det det værd at gøre det? Fordi det, der er jo, der er masser af ting, du kan klippe Jeg ved godt, hvad, hvad Christian vil svare nu. Jamen, jeg, ja, jeg, jeg skulle ikke sige, jeg må... jeg du skal helt... være helt, helt ærlig. Ja, vil... Du har været der i 13 år, så du har gået klippe rigtig mange ting. Ja. Men har du fået nok på den anden konstruktion, du kan sige, at det er det værd? Ja. Vil du være det at være med til at, øhm, at sikre, at også vores børn kan vokse op i et trygt Danmark? Jeg ja. vidste, han ville svare det, det. Jamen, det. Jamen prøv at høre, det er jo ikke engang løgn. Jamen, altså, er det det? hvad er det vigtigste for os alle sammen? det er, at vores børn kan vokse op i Danmark i et øh, land, der er trygt og stabilt, og hvor de ikke skal være bange hver eneste dag, de går ud af døren, yeah. for at der sker terrorangreb, og der sker øh, mishandlinger og sådan noget. Og derfor det at være med til at sikre, at vi bor i sådan et land, der også socialt er trygt, hvis man kommer i ufør, så bliver man hjulpet. Det synes jeg faktisk er det værd. Det vidste du, han ville sige, Anders. Ja. Hvorfor sagde øh, det, du det så ikke? Nej, men jeg fik ja, det det, jeg lov. jo ja, det er også fair nok, jeg spurgte jo, synes også. også dig, Christian, så er det jo rimelig, at du helt havde svaret. Men du vidste, Anders. Ja. Må jeg, øh... Det er en quiz for jer. Ja. Eller det er også spids for os. Du må være vedkastet øh, øh, hvis du vil. Ja, men det er også. Det, er det vi snem, har kørt. Den. Du skal quiz. Ja, vi har kørt den i. Og det, det behøver du stadig ikke, hvis du ikke har med. Du må bare. Det er vi har kørt den i tre dage. Ja. Stadig og sjov. Øh, og den er stadig sjov. Den, stadig den gik lidt galt første dag, fordi du ikke forstod quizen. Ja. For I præcis. går forstod du den? Øh, I dag, der skal du gætte hvem af disse to du hører nu. Jeg spiller to stemmer for dig. Ja. Hvem er dem der er? Irene Simonsen. Ja. Øh, fra venstre. Ja, det er klart. Er du klar? Og, og Christian. Åh oh, nej, jeg skal lige høre Ja, du, du, du, ja, nej, men først spiller jeg spiller clip. Okay. Okay. stoppe når jeg siger den sig hende eller skal jeg vente til du begge Du venter til vi har hører back ja, klip øh, Og jeg kan sige, at øh, det hele kommer sig at øh, og det var der den gik galt, i manders at øh, Kom nu. og hvad hedder en opfører fra venstre? Nej, det er mange nogen John øh, Poulsen. Poulsen. Poulsen. Og Irene Simonsen lyder meget ens. Det har man ikke altid tænkt over. Det har jeg. Øh, men det er faktisk ikke rigtig tænkt At hente. disse to vi hører nu, i gætter først. Du må gerne med, med Christian. Når begge klipperkører, hvem er af disse to er? Irene Simonsen. Det for det første, kan vi ikke sammenblande det her. Man kan jo ikke gå ind og sige, at her er en... Og man skal ikke tænke over så meget, det hun siger, vel? Nej, det er klart. Hvem tvangshjerner vi børnene fra, og dem bortere... Ja, der ser der du hund? Børnene. For det første har vi ikke... men ja, den næste kunne jo også godt være en hund. Altså, vi vil jo ikke tage en mand og en dame. Det vil jo slet ikke gøre det sjovt. Okay, hvad? Er, fra, er det den samme? Og det er ja, det er det samme klip okay. Okay. Så, ja, Så øh, kommer næste klip ja. Og I skal også gætte, er det det første klip Eller det her klip, hvem af dem er, i... ja, det er det. <laughs> Irene Simonsen, er du klar? Ja, Sykosene hjemme Næste klip <laughs> Ja, og det er ikke det der bliver sagt Hvem er Irene Simonsen <laughs> øh, Jeg tror det var Etteren eller toren Etteren Christian, du må gerne gøre med Ja, altså, jeg tror bare vi skal tage det en var det. Fuldstændig yes. det var jo det det var det godt godt lavet Var det rigtigt? Altså på den måde i Du Jeg det, om du, du synes, synes var er hvis jeg gættede på saven. Nej, det var ikke sag. Og det, det er sav. <laughs> jamen ja, øh, vi den. Den Jeg vil stille, stille spørgsmål. Jo jo. Øh, så vi et stille spørgsmål hey, mere. Christian Tulsendal, Ja, for fanden. Øh, vi er på det allersidste af de nårplader, som vi har kendt og elsket siden 1995. Hvad sker der med nårpladerne nu? Og nu tager yeah. du hovedtelefonerne af og bliver... Ja, nu bliver jeg meget hårdigt, fordi vi har kæmpet med regeringen om de der nummerplader. Ja. Fordi øh, nu kommer der sådan en ordning, hvor øh, man, hvis ikke man vælger det fra, så får man øh, EU-flaget EU. på ja. sin nummerplader, og det synes vi er en rigtig dårlig idé. Vi Men synes, vi er jo medlem, Christian. Det, vi inden... synes, det skal være sådan, at man kan... I, altså, hvis ikke andet, så skal det i hvert fald være en man skal ikke, Hvis ikke man reagerer bare for, sit, øh, for det der EU-flag på sin bil, det man siger, man i Sverige, i Tyskland, i Frankrig, i Spanien, der I har de sagt, hvis du vil have en overflader Finlærd. på din bil så får du altså det her EU, øh, EU med de 88 flag eller stjerner. Nej, de flag og, noget, men, ja. Vi har været medlem. til 72 år kører. Og vi har ikke engang haft lov til at have et på pladen. Hvorfor skal vi så lige pludselig belemme os med eu flag Men det er jo slet ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker på, hvordan kommer de til at se ud i himlens navn? Udover det der, bliver de hvide, gule, grønne, blå og hvad for nogle bogstaver? Kan man købe nogen selv? I fik jo gennemført det store blå plade, øh, fremstød, hvor vi fragt nummerpladen i 2100 hvor man kunne få sit eget navn på. <laughs> øh, men har I noget, hvad har I støbkeske ud over det nationalistiske ja. ting, men er, nu, der, sådan, er der noget I selv designer? Hvad sker der? Altså nu vil jeg sige, nu er I jo efterlyst øh, store stunts fra fra DF i valgkampen, ikke? Hvad kommer der nu? Og, og jeg tror simpelthen, at vi skal lave et nummerplade hvor vi simpelthen skaber øh, hvordan skal nummerpladen se ud ja. efter overskiftet? Ja. Det er rimelig det, meget istøjbleg. Sig du var du var den spindokter, der alligevel slog alle andre i banen i forhold til at komme med det bedste bud på. Hvornår vi færdige med dem? Altså de kan jo godt nå udløb. Vi kører er på set nu, tror jeg nok. Det gør vi ikke. Jo. Altså, vi der er ikke hans. andet. Vi køber sidst bukstav. Det er et spørgsmål. Jeg tror, det er to år, så skal der ikke en ny år. Det er, det er på det lav. Skulle vi ikke lave dem uh, sort, ligesom i god gammel dage, Så det er sådan ligesom oh, og uh, man tilbage med til, til 50'erne, ikke? Nej, bare tilbage til 50'erne der. Og så tre tal. Ligesom alt andet dansk folke, set, ja, så skal vi tilbage til 50'erne. <laughs> Morten, <laughs> Morten, Morten Kork og kolonihaven og en ja. øl og en snaps. Christian, uh, Nej, der er en ting til, vi også lige skal omkring. Hvis du bliver minister efter det her valg, har du så overvejet ministerbil? Pua. Øh, det, ja, det, det er helt klart, fordi jeg hvad går du i målrettet efter, jeg ved bare ikke hvad. Hvad kører du ind nu? Men, men tænker du over det med at stille et på show. Chris, vil jeg sige noget? Ved sidste valg, der fik I været 12% man cirka, ikke? 3,3 13,3. 13,3. Og I lægger nogen undet på det samme nu? Øh, Problemet er bare lige set med jeres øjne. Der er de mm -hmm. der nye alliancer, som jo byder sig til, om man vil. Anders langt. Hvem betyder Jamen jeg ved godt, at, at øh, dem bliver I jo nødt til at samarbejde med på en eller anden måde, fordi at konservative ser ud til at rigtig gerne vil samarbejde med dem, fordi der er nogle i konservativet, der ikke er så tøs som jer. Venstre, de er ligeglade, de vil bare det hen, hvor magten er. Skulle I have valgt og krævet, at I vil have ministerposter før I valg? Eller gør I det <laughs> efter det her valg? Hvornår havde det været taktisk smartest, og hvornår havde I fået øh, minister. Det kan være, det er bedst efter det næste valg igen. Ja. Fordi øh, vi tror så... stadigvæk på tirsdag, at vi kan få et VUK-flertal, og så sidder vi i den bedste situation af alle. Mm. Hvornår kommer det næste valg igen, Christian Thunberg? Ja, det kan jo komme ret hurtigt, hvis Hvornår vi skal bruge en ny alliance. <laughs> uh, fordi det kan blive ret ustabilt, fordi vi aner ikke noget om, hvad de vil. Ja. Det Hvilken er er bil det, der vil køre uh, Jeg vil, uh, vil køre en på show. Nej, nu op. Du vil da ikke køre sådan og... en 607, og det er sådan nogle pt folk for. Ja, så en 407. Nej, det er ikke noget så minimalistisk. Folk med brandoptræder, så en 307. Nej, og det er sådan noget en rigtig kører. Hold op, det er ikke seriøst. Med skibox. Du skal have en tysk bil. Åh, det er 8 Ikke a A8, det bare være A8. Hvad kan du? E nej, en Facron. Jeg prøvede høre, at jeg, hør, jeg, jeg truede, at det var ja, der stiller spørgsmål og mig der svarede. Vi kommer også jamen med forslag. Vil hvilken, hvilken bil vil du have? Hvilken? Så sætter jeg på sjov. Nej, det vil du ikke. Det kan ikke have. Det er ikke en bil. Kristetulendag. Hvor kan man stemme på dig derhen, hvis man har lyst til at komme? Det kan på fynd. Jeg stille op i den gode gamle midt for et kreds stadigvæk og opstillet over hele Fyn sammen med gode kolleger derovre fra, fra Folketinget. Jeg håber virkelig, at vi får et godt valg på Fyn også. Held og lykke. Held og, og lykke med det. tak fordi du er kommet. Ja, selv tak. Det er det, vi nåede af det her stykke musik, Anders. Ja, Fidur. Fidur. Mm. Det er De Torte Spejlers ugenskunde gulig. Vi spiller det i fuld længde i morgen, fordi i morgen... Der fortsætter vi selvfølgelig vores øh, valgtema. tema. Og en overraskende kandidat, Kaisatif, som jo stiller op til danske folketingsvalg, øh, har også fået lov at få en time i morgen. Det er rigtigt. De spiller øh, musik og spas mellem 14 og 15, fordi og de vi også.. stiller også nogle politiske spørgsmål. Ikke? Fordi de sender øh, vi sender deres koncert i morgen aften direkte fra øh, K.B. Hallen. Så i, har vi selvfølgelig også besøg af Margrethe Vestager fra de radikale Venstre, udbryderne fra Venstre, ja. <laughs> øh, det lille rebellparti, som for snart 100 år siden brød fri. Og nu skal vi tilbage til virkeligheden. Det skal vi nemlig, og vores podcast, vil de lige sige, den er klar via DRDK, skråst og spider, inden for de næste par timer. Her er Kristoffer Meiner med Betrænøder, klokken er 16.